Is. Mint az online csatorna fogalmazza, vendégei kiosztanak egy-két csallert a politikának és a közéletnek. Az első adást pénteken este 6 órakor tekinthetik meg, a műsorvezető Zoltán lesz. Kommentár? Ma 2018. november 16-a péntek van, és 5 perccel múlva reggel 7 óra. Ez a Keifei Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fia János műsora. szánto Alcíméből az egyikben azt mondja, hogy jelent az árbocskosárból, mármint a műsor, és hogy úgy jelent, hogy közben biztosítja a normál zenei áhangot innen, és adja adott esetben a Milánói Szkálát. Újabb téma. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás, amely részint a Kejfej Jancsi viszontagságos körülményeiről szól, most éppen a civil rádióban 98.00, és szó egyben a műsor készítőjéről, amely személy, pontosan aki rég érezte magát ennyire jól rozzant bőrében, ahogy apukája fogalmazott, mármint a rozzant bőr kifejezéssel élve, így aztán egyfolytában nézi, hogy merre vannak a határok. Vérnyomás, szám és egyebek, és magára is vonatkoztatja azt, amit a műsorára minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hétfőn november 19-én, este fél nyolc órakor az Aquarium Club volt lakájában Bakács, Filippov, Önök meg én, messziről jött ember, nagyon. A belépés díjtalan, most következzék a két telefonszám 0614890999, valamint egy 06 Aztán kapcsolom majd Filipov Gábort, Navracsis Tibort, ma nem, Karácsony Gergelyt és Bácskai Jánost. Aztán elmegyek, mert valahogy át kell öltöznöm, mert hamarabb leszek az ATV-ben, mert lesz egy értekezlet, amelyet, ha nem is kiprovokáltam, de kezdeményeztem, nem feltétlenül pozitív értelemben, bár most arra azért pozitívabb sokkal a helyzet, mint volt. Aztán fél-kettőkor felvétel, aztán találkozás a nőmmel, és aztán meg annyi meglepetés, amiről itt most nem számolhatok be. 0614890999, valamint 0999 Van valaki a túloldalom? Jó reggelt van, uh, és a gruelszki ügy hiányolta, hogy többen nem szóltak hozzá, de szerintem most... Nem, hogy többen nem Be... szóltak hozzá, senki nem szólt hozzá. Senki. Hogy uh, <coughs> most már viszont sokkal több mindent tudunk, legalábbis a tegnapi, vagy a tegnap esti hír többet a... tudunk, vagy sokkal több a kétségünk? Uh, annyiban talán, hogy tudja, sokan tették fel azt a kérdést, hogy lehetős a sajtóban, hogy most ornán Viktornak most kell választani a a két értékrend, a nyugati és a keleti értékmenek között, és én úgy gondolom, hogy ő már választott azzal, hogy, hogy Albániából a követség autójával, legalábbis az albán hírekse a rendőrség megerősítése szerint Albániából egy magyar követségi autó hozta el Gruevskit, tehát azzal hagyta el Albániát, tehát valószínű, és ott valószínűleg ott adta be a menekült. Kérelmét, Jó, csak az, a, az a helyzet, hogy ugye kell a kamera felvételmet, nap többen cáfolták ezt. Most az a kérdés, hogy van az albán kormányt, is Soros György irányítja. <tos> És aztán ne felejtsen, hogy azt mondta este, hogy a legfontosabb ma az Kurtán György bemutatója a vilánoi szkálában, ott viszont egy másik rendet választott. Azt nem hallgattam, sonnyis, de hát, tudtam, hogy ez lehet, az, hogy ilyen. Ez az, ez az. <tos> Orbán Viktor majdnem olyan már, mint egy lány. Hogy milyen tekintetben? Hát a tekintetben, hogy valami iszonytatóan zavarba ejtő, és ha belegondolnak abba, hogy soha nem volt olyan miniszterelnökünk, Kádár János is beleértve, bár ő első titkár volt, akiről ennyit beszéltünk volna. Szerintem, hogyha Orbán Viktorról nem lenne hír, mint az egyik Kaczynszkiról, akkor egész egyszerűen úgy éreznénk, mintha nem kelne fel a nap, közvilágítás se lenne, sötétben élnénk. Ahogy a föld a nap körül kering, Magyarország Orbán Viktor körül kering, és ezt őszintén senki nem vitathatja. Illetőleg hát elvitathatja, de akkor elkárhozik. Hogy ez jó-e vagy sem, hát nézzék, szerintem nem jó, de hát kit érdekel, hogy nekem erről mi a véleményem, hogyha egyszer ez itt úgy igaz, mint hogy a föld nem lapos. És ez az ennek televízió nem sokkal azután, hogy megmondta Havashairik, hogy soha többet televízió, sajnos. Összenő, ami összetartozik. Gulyás Balásból nekem kezd egy kicsi sok lenni. Ezt ma el fogom mondani az értekezleten. Nem tudom, hogy osztatlan siker fogja aratni azt, amit mondok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szerintem egy futballbíró akkor jó, ha nem lehet észrevenni őt a pályán. Ez nem tudom, miniszterelnökre vonatkozik erre. De... Nem. Talán igen. Nem, nem. Mint a példa mutatja, nem. Hát én jobban szeretném, hogyha... Hát az egy rende. másik kérdés, hogy ön jobban szeretné, de amiről ön beszél, az a konszolidáció. Vagy legalábbis közelebb áll a konszolidációhoz, mint ez Magyarország most áll. Hát egy magyar miniszterelnök nem az a feladat, hogy észrevétlen legyen. És nem, hogy minden nem, nem, nem, nem, nem nem, nem. nem, a magyar miniszterelnök az az érdek, hogy ne legyen konszolidáció. Tudja, amikor folytában háború van, akkor ön nem tud azzal foglalkozni, Amivel egyébként szeretne pontosabban, gondolóan nem tud olyan mértékben És Orbán Viktor addig lesz hatalmon Amíg vagy az egészsége Vagy az akarata megengedi Ez hát... egy olyan játék Ez egy olyan hogy okosan Amivel mindig ő nyer mindig, igen. Valahogy mindig a dobókockán valami Fele fordul ahol mindig ott szeret Én nem tudom hogy a dobókocka -e, Vagy a pálya lejt én De erre hát, azt mondom, hogy ügyes. Ha rajta múlna, nem így lenne. De el kell ismernem, hogy amit ez ügyben tesz, az intellektuálisan néha lenyűgöző, morálisan botrányos. De hát mit kezdjünk azzal, ami morálisan botrányos és amúgy lenyűgöző. Ezzel mit kell? Jön? Hát nézze, egyrészt erről lesz szó hétfőn, a nagyon messzire jött emberben, részről pedig vagy itt beszélgetünk, vagy a szerencsésebbje elmegy Magyarországról, mert ez nem olyan dolog, hogyha esik az eső, akkor otthon maradunk. Én nem azt mondom, hogy innen el kell menni, de aki ezzel nehezen tud együtt élni, az csak akkor kerül ki a hatás alól, ha fogja a gyökereit, és átmenetleg vagy tartósan, Máshova viszi. Hát nem tudok mit mondani. Hát sajnos én sem. Jó reggat! Köszön vagyok, szavalhatok 6 7 Már múltkor is szabad, szavalja. sor. Nem tudhatom végül üdvözlőket, vagy elszállhozok Egy biztos... Az ellenkező helyen szeretnék lenni, mint semmi, ez volt. További szétműsztott. Köszönjük kívánok! 06148909999 és 0636771161. Én, mint vándor, azt tudnám mondani, hogy azt vigyék hírva a hogy valamit találjanak ki annak érdekében, hogy konszolidáció legyen, mert ha nem találnak ki, nem lesz konszolidáció, és így telik az életük. Hogy így is lehet nagyon jól élni, arra az én életem a bizonyíték, én régen éltem ennyire jól. Nem feltétlenül csak anyagi értelemben. De. És ezt a de, erről szól minden műsor. Nullehat egynégy és kilenc nulla egy egy televízió. 0614890999 és 063671161, hétfőn, 19-én, este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember az akvárium Klub volt lokájában, Bakács Filippov önök meg én, jöjjenek el, biztos jó esz. a belépés díjtalan. Egy perc múlva lesz 418, mondandó van. 0614890999 és 063677161. Az őrkény István féle pogácsa az most maga a Gruevski. Ő egy pogácsa. És most is való úton van. Hogy milyen volt a rőri való találkozó, fantasztikus. Hogy milyen volt a lányommal való találkozó, fantasztikus. Ha senki nem telefonál, akkor felhívom a Filippovat. Ez nem fenyegetés. 0614890999 és 0636771161. Gyereget. Nem hallottam végig, hogy mi, mi lesz ma este 6 óra, akkor a Magyar Egyesen. Az N1 televízióban indul a Schaller sor, és benne lesz Kálmán Olga, Havasherrik, Parakovács Imre, és még sokan mások. Az N 1 Igen, az egy internetes jobboldali, a Jobbik televíziója. Aha. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Önök műsorismertetést hallottak ebben a 12 éve uliaknak, nem? És, fele, és egyébként is csak ottan korlátozottan ajánlható műsorban. Fölhívom én ezt a Félipovat. Mi szólnak hozzá? Biztos megint, hogy lesz. Mindig úgy beszél, mint a Mijksner Mihály a Zene Akadémián. És most Sir Colin Davies jön. A zenekar feláll. A közönség tapsol. Miért ezen a számmal előfizető nem kapcsolható? Mi ez, a, mi ez a kavarás? Nem kapcsolható. Mindig attól félek, hogy egyszer kapok egy fényképet a jövőből, az utcáról, és már nem leszek rajta. Na, ezt meg valaki mást hívtam föl, ezt a főveszi. Az nem a lesz. Ne sipolja, Tudom, hangos hallgatom, annyi baj. Talán szóra sikerül. Kicsőnk. Jó reggelt. Lát? Benne vagy az adásban viselkedjél jól. Jó. Megfogadtam a tanácsodat, így aztán nem tudom, sose feküdtem le. És te mennyit szoktál hozni? Hát változó, most négy órát aludtam. Hát, de te még egy fiatal fejlődő szervezet vagy, én már egy ilyen lefelé épülő... Én is aludtam többet, mostanában a vérnyomásomat mérem. A műtét ha. előtt is magas volt, a sért műtétem előtt is magas volt, tegnap egy kicsit magas volt, ma reggel is magas volt, úgyhogy jövő héten ezébben szólok, már reggel kevésbé volt magas, de mindig találok valamit a honpalass szerint, amiért aggódni lehet. és hogyha jól érzem magam, akkor előszeretettel választok olyat, amitől aggódni lehet. Mondjuk a kevés hallás az összeségésben lehet ezzel. Még egyszer? A kevés halvás összefüggésben tud A kevés halvás meg, meg egyet az, az egész életmódom ezzel összefüggésben lehet, de képes vagyok Tesszük valamit változtatni. Igen, mindent komolyan veszek. Téged is komolyan vesznek a lányomat is, a lányát. egyáltalán az életet. De közben igyekszem jól érezni magán. Fantasztikus találkozás volt a rűriggel. Nagyon, nagyon izgalmas életem van. Ilyenkor mindig félek attól, hogy meghalok. Szóval és tettel miközben dél fogok találkozni egy TV műsor felvételén a feleségeddel. De nem erről fogunk beszélgetni, bár erről beszélgethetnénk. Megnéztem, tehát azzal még később feküdtem le az általad ajánlott számot, az egyenes beszédből Hidvégi Balás beszélgetett Rónai Egonnal, vagy fordítva. Utána pedig gratuláltam az Egonnak, aki megköszönt. Akkor nem én nem voltam az egyetlenek szerint. Nagyon jó volt az Egon. Így van, azt kell, hogy mondjam, én ne, nem könnyen dicsérek embereket, különösen olyanokat, akiket ismerek, mert ismeretleneket végül is könnyebb. Um, azért volt fantasztikus azt nézni, mert benne volt az a szellemi küzdelem, amiben az igazság az, hogy egyenrangú partnerek voltak. Én a híd végét nagyon értékeltem, ahogy megpróbált a, állni a sarat, és ha azon múlna mindig hogy hogy alakul az élet, hogy az igazság kiderül, és akkor afelé hajlik a valóság, tehát hogy a következményei ennek megfelelőek lennének, akkor a hidvégi balás tegnap azt mondhatta volna utána, hogy méltó küzdelemben győzött a rónai és a róna igazsága, és hogy ő tulajdonképpen ezt már előtte is érezte, de szívesebben vette volna, hogyha egy-két ütéssel megrendíti a rónait, aki egyébként úgy győzött, hogy Hidvégi Balázs, aki egy nagyon okos fiú, um, olyan testbeszédet vett föl, és olyan módon válaszolt, amely őt magyarázkodásba kényszerítette, és onnan már nem volt kiútja. Nem kiütéssel nyert az Egon, pontozással, szoros pontozással, miközben a legszomorúbb a történetben az, hogy az igazság nem győzhetne szoros pontozással. Az igazságnak annak világladnia kéne, mint a napnak, és nem is kerülhetne egy szorítóba. Ez a Gruhevsky történet valójában, lásd be, ez Andy Vajnának készül, ebből film lesz. Abszolút, abszolút. Lehet, hogy nem is Andy Vajnának már, hanem magasabb szinte. szintre megy. Azért ilyen történetekben az igazság, most nem, fogom, nem fogok úgy pontosan idézni, de világlóan ritkán szokott győzni. Mert a, a, Mi a, szokott el, nem értettem. A, hogy az igazság az ilyen, ilyen ügyekben kevéssé szokott világlóan győzni, mert ez, ez egy, egy egy geopolitikai történet, amely egy ilyen izgalmas kémtörténetnek van átszázva, és az ilyenekben azért a teljes igazság az ritkát szokott kiderülni. Jó, de hát én ugye minket... még terve beszélgettünk, és abból kiderült, hogy ez nem igazán egy geopolitikai történet, mert ez egy geopolitikai történet is, de ha belevesszük a szovjetuniót, aminek már más a neve, és az Egyesült Államokat, aminek még ez a neve, akkor azért ez már az egész globuszra kiterjeszthető. Persze, persze, de hát a geopolitika az ugye lényegében erről szól. De a hídvégi végének a pozíciójában szerintem az volt a, az érdekes, vagy a szomorú, vagy a nem tudom, a saját szempontjából szomorú, hogy ő azért itt korlátozott fegyverzettel volt a harcba, tehát nekem úgy tűnt, hogyha pont azért, mert a történet az nem a, hát nem a Fidesz szintjén zajlik, hogy finoman fogalmazzak. ő azért nem volt nagyon ellátva megfelelő munícióval. Hát vagy el volt Én látva, de meg. nem volt megengedve neki, hogy használja. Én az elsőre kippelek továbbra is, de az biztos, hogy nem, nem, nem tud teljes harckészültsége. Jó, valami. ha belegondolsz a hidvégi helyzetébe, amikor bement, akkor csak abban bízhatod, hogy a rónai rossz formát fut. Pont, pontosan, pontosan erről szólt ez a beszélgetés, bízott is benne, és nagyon hamar kiderült, hogy most rosszul készült erre a szituációra. Az Egon nem szokott ennyire jó lenni, ne, ami nem azt jelenti, hogy rossz szokott lenni, de olyan és olyan nyulakat vet ki, Természetesen nem nyulakat a kalapból. Volt egy pillanat, amikor elkezdett fölfelé nézni, tehát nem szembe és nem lefelé, hanem fölfelé. A Hidvégi az volt benne, hogy jöjjön már valaki, aki segíteni fog neki. Igen, illetve a, szerintem az nagyon fontos ilyenkor, hogy az eltántozás felismerte mindig megfelelő pillanatban, és mindig utána után csapott el. A, a Hidvégi nem történt, történt. egy Kovács Zoltán. E, Rövid ideig beszélgettek ketten, mert ugye volt olyan, hogy egyszerre beszélt, mind a kettő. Méltó partnere próbált lenni a rónainak és én ezt a maga nemében nagyra értékelem. Kár, hogy rossz ügyszolgálatába szegődött. Köszönöm, hogy ezt az utolsó adatot hozzá tettek, mert szerintem, ez azért a legfontosabb, hogy most milyen helyzetben van a dolog Azt kérdezem tőled, hogy mi a történet, és hogy ezt a történetet egyébként a népnek kell-e értenie, mondván, hogy amiről mi beszélünk, és nem így ítélik meg, létezik-e olyan, hogy olyan emberek, akik, és most nem nevezem meg őket, és semmilyen vonatkozásban nem gondolom, hogy kevésbé fontosak a világ számára, mint te meg én, fordítva látják a szereposztást, és abban a jóságos tündér a hídvégi, a rónai, és mi vagyunk a boszorkány, és természetesen a hídvégi fog győzni. Mi a történet? A történet azt szerintem, bár én egy ritkán szoktam, szoktam elismerni, hogy mindenütt ez van jelen, de ebben az esetben nekem ténylegesen úgy tűnik, hogy, hogy egyrészt Oroszország, másrészt a leegyszerűsítve mondjuk az Egyesült illetve a nyugati szövetségi rendszernek egy ütköző zónájáról szól, nevezetesen Macedóniáról, amely már nagyon-nagyon régóta, legalább tíz éve egy ilyen kiélezett konfliktus zóna a két pólus között. És Miből adódom? Adott a, ez, egy, ez egy nagyon hosszú történet, a 2000-es évek eleje óta Oroszországban Butsin alatt feltámadt ez a külpolitikai doktrína, ami egyébként a Szovjetuniót is jellemezte, hogy az Egyesült Államokkal nem feltétlenül mindig a békés egymás mellettérés lesz majd a, a, a viszony, hanem létre kell hozni egy olyan ütköző zónát, ahol a két nagyhatalom közötti konfliktusokat kilesít. És erre mire alkalmas Macedónia, vagy mire alkalmasabb, mint más területek ott a Balkánon? Hát, hogyha Ukrajnától a Macedóniai egnézed a térképet, akkor itt egy, itt egy határvonalról beszélünk, amely egyértelműen során tartozott, sem a nyugaton, sem a kelethez, hogy most ilyen fogalmazunk, fogalmazzunk, és hát az ütköző zóna az pontosan erről szól, hogy a két, két hatalom az, az, az ebben az zónában tudja. A Macedónia praktikus, ő, vagy elvi kérdés? kérdés? Abszolút praktikus. Mert ugye a két nagy hatalom szempontjából abszolút praktikus. Az, hogy Macedónia ki az olyan, mint egy NATO támaszpont, hogy az NATO támaszpont vagy orosz támaszpont? Lényegében igen. Ezt akár Szíriában is meg lehet figyelni, mert nagyon sok országban még ennek minden eszköz eszközbevetésével szokták, szokták lépésről lépésre előre haladgatni. Ha valaki emlékszik Ukrajnában például a, a, az orosz ortodox egyháznak az előre nyomulására a 2000-es évek elején, az is ezt szolgálta de a végtánségig lehetne sorolni ezeket a... Ezeket a Oké, okay. mit akarnak az, pont, az oroszok? Az oroszok azok legalább tíz éve próbálják megakadályozni a Macedóniának a NATO csatlakozását. A NATO az ugye értelemszerűen és érthetően egy neuralgikus pont az orosz külpolitikai gondolkodásban. Tehát, hogyha Macedónia csatlakozik Montenegrós hasonlóan például a NATO-hoz, Montenegro ugye nemrég csatlakozott, akkor ez egy újabb területvesztés az orosz befolyás Mit akarnak az, az, az amerikaiak? Hát az Amerikának még nyilván ennek, a, ennek az ellenkező. Oké, okay, és akkor jön a legfontosabb szereplő, akikről eddig a legkevesebbet beszéltünk, mint akarnak a macedonok. Hát a most ugye közvetlen kutatásokat kéne nézni, úgy tűnik a... Az Hányan vannak kutatás, a macedonok? De, ha jól hiszem, két millióan, de nem akarok mondani. Igen? És az elmúlt két évnek a, az eseménye, illetve a nemrég Végül is erről a kérdésről kiért népszavazás szerint a macedonok többsége inkább akar tartozni a nyugati szövetségi rendszerhez. De hát ugye pont azért, mert itt zajlik egy részben tízkozszolgálti, részben diplomáciai, részben geopolitikai vetelkedés, ez ugye mindig torzítja okay. a Oké, tudják-e a macedonok, hogy őket mindenki befolyásolni akarja, de legalább ketten? Szerintem igen. És a macedónak ezért kiváltságos a, az, az, az, helyzetben tehát, a hány, a érzik magukat? Hány. Tehát úgy érzik magukat, mint egy fajtában a milánói szkála színpadá lennének? Nem tudom, hogy ez mennyire kérde. Nekem van néhány macedóni ismerősöm, akik ezt nem, nem, nem, nem kitüntetett helyzetnek érzik. Tehát amikor, amikor mindenféle ilyen orosz titkosszolgálati befolyási kísérletek lepeződnek le, azért nem kellemes szerintem egy adott állam polgárának. Sokkal kevesebb lenne az, hogy a szuverén el lehetne dönteni a saját ügyekben macedóniának ez jelen pillanatban nem annyira adat is meg. Okay, hát te, egy ha jó ha férdé, van én, egy kívülálló ember, aki nincs, mert az ugye háromféle eset van. Vagy egy, érte, vagy egy teljesen buta macedon, aki azt se tudja, hogy mi a helyzet, és aztán vannak az orosz macedonok, meg vannak az amerikai macedonok. De azt el é. tudod te dönteni, mint potenciális izé, hogy egyébként a macedonoknak mi a jó? Hát objektíve szerintem ez nem eldönthető, ha csak csak. Hát van szó? Ha csak nem olyan általánosságok szintjén mozgunk, hogy az a jó, hogyha, hogyha ténylegesen kontroll gyakorolhatnak a saját hát, a De hogyha az Isten, az Isten nézi ezt a történetet, és nagyon nem szeretnék olyan helyre keveredni, ami nem illő, akkor az Isten mit szeretne? Az Isten úgyhogy kis lesz, nem hiszem, hogy tudunk a fejével gondolkodni. Amit én látok, hogy egy kicsit konkrétabbak legyünk. Az az, hogy Macedónia egy nagyon hosszú, nagyon nehéz periódus után, a 2000-es években elindult egy demokratizálódási folyamaton, amit viszont objektív nértékkel tudunk mérni, hogy versengőbb lett a pártrendszer, hogy csökkentek a választási visszaérések, stb. És ez a demokratizációs folyamat, ez megrekedt a 2000-es évek végén, amit nagyon-nagyon nehéz mással magyarázni, mint hogy az orosz geopolitikának a játékszerűvé vált az állam és ebben Gruhezki volt a fő szereplő, aki elkezdte visszalendíteni Macedóniát. Még mielőtt a megjelenítenék egy újabb szereplőt, aki nem lesz más, mint Soros György, érzékeltesd azt, hogy ugye én azt jól tudom, hogy Macedónia és Oroszország azok nem ö, szomszédos országok. Nem szomszédos országok. Viszonylag nagyobb távolságban közöttük, tehát nem két kilométer. Igen, ráadásul a idején is ugye Jugoszláviához tartozott, amelyel a viszony eléggé hullámzó volt akkor segítsél abban, hogy hogyan tud hatni Oroszország Macedóniára? Um, nagyjából úgy, ahogy a világ számos pontján egyébként, például Magyarországon is megpróbálja befolyását kiterjeszteni, mindenkezet pénzügyi eszközökkel, titkosszolgálati eszközökkel, illetve ilyen tudásexporttal. Tehát, hogy például amikor a, ezt, a, ezt az egyre autó rendszert kiépítették Macedóniában, ott azért minta volt például az orosz politikai, gyakorlat is. De leginkább egyébként pénzügyi segítség, meg diplomáciai segítség volt, el itt szóba jönni. Hol jön a képbe Soros György? Soros György ott jön a képbe, hogy nagyjából 2015-től a, a Macedon kormánynak a retorikájában Soros György lett az az ellenség, aki összefog mindenféle belső ellenségekkel annak érdekében. Hogy Ebben álltad, Magyarország hogy... hatását lehet kimutatni, mint egy újabb ellen, vagy önállóan jöttek rá? Hát olyannyira önálló, hogy inkább Magyarországon lehet kimutatni a mozgádi hatást, ugye ezt az egész stopsoros soros történetet, ezt a Gruevszkét találták ki, tehát ez egy onnan átvett. És a Gruevszkét találták ímport. ki, vagy a Putyint találták ki, és odaadta a Gruevszkinek? Hát magát a jelszót, azt én Macedóniából ismerem elsőként, de lehet, hogy rosszul tudom. A Soros, mint ellenség, az egy sokkal, sokkal régebbi inkább. Dél-Kelet-Ázsiából, Ázsiából átszivárgott. Oké, okay, milyen ilyen tevékenységet folytat Soros-György Macedóniában? Soros-György személyesen semmi, hát azért na, tehát megválom össze hogy a Macedon civil szféra, az hagyományosan nagyon gyenge volt a 90-es években, sőt a 2000-es is, és a 2010-es évek elején, ha jól emlékszem, 2012-ben született egy olyan megállapodás, amely szerint az Egyesült Államoknak a külső ilyen, uh, civil szférát segítő pénzügyi segélyeit, azokat a, a helyi uh, Open Society fogja koordinálni, uh -huh. tehát egy koordinációs szereplővel szó. Ezt egyébként Gluetszki írta alá, ha jól emlékszem, talán magában Soros Györgyel, hogy ez a szervezet fogja osztani a civil pénzeket. Uh, itt mindenféle ilyen jótékonysági, uh, oktatási, meg ilyesféle tevékenységeknek a működéséről van szó, illetve hát a hatalom ellenőrzéséről, és hogyha a hatalmat ellenőrzi a civil szféra, akkor a civil szféra ellenség lesz a hatalomnak a ez egy Gruesski aki egyébként Soros György kezébe adta ezeknek a pénzeknek a koordinálását, nagyjából 2015-től kikiáltotta a fő nemzeti ellenségnek Soros Györgyet, aki gyakorlatilag a CIA-val és az albán kisebbséggel együttműködve. Én szóval jól értem, eltörni, hogy Gruesski nem szépen. volt eleve rossz ember, menet közben Hát ez, ez a rossz szembeség a politikában mindig egy nehéz kérdés, hogyha úgy, úgy közelítjük meg a dolgot, akkor Grueski egészen olyan 2008-2009-ig a nyugati szövetségi rendszernek az elkötelezett híve és az uniónak a uniós csatlakozás fő támogatója volt. És akkor jött Putin egyébként, és azt mondta, hogy van bocsánat, ez az a pénz. fontos, ez font, fontos hogy azt Tehát egyébként pedig a, például a, a Macedón választások demokratizálásának az egyik út aztán egyszer csak 2008 körül ebben megtorpant, és ő lett a főkerék között. Okay, de a, a Putyin neki egy között. jelentősebb összeget, hogy ezentúl ne arra felé menjen, mint amerre felé ment? Hogy ez hogy működik? Hát, hogy ez konkrétan egy, egy összeg felajánlásával történik-e, vagy más előnyör, a beígérésével, azt nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy, a, hogy pont ez az időszak, amikor Bulgáriától, Szerbián át Macedóniáig az orosz befolyás megjelenik, és nagyon hirtelen irányváltásokat látunk meghatározott politikusoknak a politikában, és usk is közéjük tartozik az azért nagyon-nagyon-nagyon beszédes, hogy ő a 2000-es évek elején még egy nagyon kemény NATO és EU-párti politikával lett népszerű politikus, és akkor hirtelen egyszer csak gyakorlatilag egy személyben vált a az ország nátulcsotta Ugye úgy szól a fám, hogy valójában a soros által vezetett bíróság döntött úgy, hogy egy korrupciós történet miatt két évre szabadságvesztésre ítélték, bár itt van előttem a New York Times és a politikó is, és ebben ugye az szerepel, hogy több büntetőeljárás indult vele van, szemben. E, valójában em, ennél súlyosabb és más jellegű bűncselekményeknél szoktak a diktátorok hazát elhagyni. Ez a két év zavarta a Gruevszkit, vagy, vagy mi zavarta? Biztos, hogy zavarta őt a két év is, de itt olyan, olyan bűncselekményekben zajlik, még egyébként büntető eljárás. Ami több, mint két végén... év. Tessék? Ami több, mint két év. Hát bőven több, mint két év lenne a végére. Igen, és itt egészen komoly hatalmi visszaélésekről van szó. És valójában csak mi... Igen? A, csak a csak a által befolyásolt bíróságról annyit, hogy a nemzetközi közösség azért nagyon élesen figyelte ezt a pert, mert tényleg komoly vádakról van szó, és hát itt akár tetszik, akár nem, hangfelvételek, fényképek, dokumentumok sokassága bizonyítja az ő bűnösséget. Tehát itt nem, nem, nem kérdőjelen beszéltünk arról, hogy egyrészt korút másrészt... Hát nem megkérdőjelzhető, de tennebb tapasztalattuk, hogy mégis van rá igény, hogy megkérdőjelezzék. Én azt kérdezem tőled, hogy hol jövünk a képbe mi? Mi az ütköző zóna egyik mostani kulcsáronaként jövünk a képbe, olyan szempontból, hogy itt egy nagyon érzékeny és uh, ingoványos, diplomáciailag és politikailag ingoványos műveletről van szó most, hogyha Zulevskinek a kimenekítéséről beszélünk, és ez kellett egy olyan közvetítő végre, túl, aki magára vállalt ennek az egész út. Oké, Hegedűs István nem... arról beszél a New York Times-ban, amiről mi is beszélgettünk van. tegnap, igen, hogy igazából. rövidesen lehet, hogy feltűnik Oroszországban. Viszont ha rövidesen feltűnik Oroszországban, akkor miért nem tűnt föl egyből Oroszországban? Tehát miért nem voltunk mi egy tranzit zóna? A nem is az tranzit zóna, miért nem voltunk egy tranzit? Szóval itt volt, üdvözölt bennünket, mint Carlos, és aztán hirtelen feltűnt Moszkvában, vagy feltűnt Vladivostokban, vagy valahol ami mi Oroszország. Itt érkezünk arra a területre, amikor csak spekulálni lehet, és lehet, hogy hülyeségeket fogok beszélni. Szerintem az mindenféleképpen kiderült volna, hogy, hogy, ő, hogy ugye most látjuk az albán rendőrség reakcióiból, hogy azért, azért nehéz nem nyomon követni azt, hogy ő hogyan hagyta el a, a hazáját, tehát úgy is kiderült volna az, hogy Magyarországon keresztül ment volna, és szerintem egyszerűen megpróbálták elejét venni a, a történet irányításának, kicsúszásának a kezükben, hogy most mondtam, tehát megpróbálták ellenőrizni a történetnek a, a keretezését, az elbeszélését, azzal, hogy ebből egy ilyen Függetlenül neki, az, hogy maga Gruevski <Szállat>. tette lehetővé azt, hogy le, tudhassa a világ, hogy hol van, hiszen ő tette közé a Facebookon, amit igen, a 444 kiszúrt. <Szállat. Szállat>. Én próbáltam elérni az újságírót, hogy ez hogyan van, hogy valaki felfedezi, hogy valaki nézi a Gruevsky Facebook oldalát. De, Igen. Tehát, de, de, de, hogy ö, nem. Szerintem itt arról van szó, hogy a, a Makedon sajtóból ez nagyon gyorsan szétterjedt a világban. A 444 né pedig a, inkább az angolszás sajtól szokták figyelni. Most az óraperceket nem vetettem össze, de szerintem onnan került át. Itt megint egy ilyen szerintem csak tippelgetésre alkalmas területen vagyunk, de van olyan feltételezés a, a Macedon sajtóban, hogy, hogy, hogy itt az időpont volt a lényeges, tehát hogy ő azért jelentette be a Facebookon azt, hogy Magyarországon van, hogy ne az legyen a kérdés, hogy hogy jutott Magyarországra, mert lehet, hogy ő csak egy nappal később érkezett Magyarországra egy epülőgéppel, nem érkezhetett volna szó, szóval itt már a spekulációk találják. De rá, olyan az szüveg, miért nem, nem úgy szól, hogy Szerbián és Magyarországon, vagy Albánián, Szerbián és Magyarországon keresztül imáron Oroszországban vagyok, élvezem Vladimir Putyin vendégszeretetét, szavaztok? Hát, Hiszen azért, nem, az, az, azért kérdezem ezt, mert azért az Assange van, ugye ő, ő van guatemalai alai nagykövetségen? Vagy, hát, hogy melyikkel azt nem tudom, de igen. Következő Londonban, következő igen. Következő. Tehát azért attól tartok, hogy a Grueski nem akarna a Korintia szálóban tartósan maradni, legalábbis annyig, amíg az zászás van ott, az, az ottani nagykövetségen. Én nem tudom, hogy ő meddig akar ott maradni, de azt, tehát a helyedőség egyet egyetértek, hogy erre lehet számítani, hogy ezt csak Oroszországban fog felbukanni. De az is lehet, hogy már most ott van. Még az is lehet, azt se tudjuk, hogy hol van, azt se tudjuk, mikor érkezett, azt se tudjuk, hogy elmentem el. De azt tudjuk, hogy Szerintem. a nem nem hozott szándék, hogy szándékosan zavarba hozza Magyarországot. Nem, nem, azt egyáltalán nem hiszem. Szerintem ennek kommunikációs funkciója volt. Azon kívül azt ne felejtsd el, hogy a hazájában még mindig nagyon népszerű politikus, tehát most tényleg nem, nem ilyen baloldali jellezeki kedveket akarok simogatni, de kér képzeljék el azt, hogy Orbán Viktor Viktor egy ilyen helyzetben Magyarországot. Biztos, hogy nem venné magára annak a annak a bélyegét, hogy ő, ő ilyen hazárólőként elmenekült Oroszországban, mert megpróbálná ebből egy ilyen áldozati menekült történetet kreálni, valamit kommunikálni a hívei felé. Tehát szerintem ez egy politikustól ennyire nem meglepő. Itt ugye a kérdés az, hogy ő valójában 13-án vagy 14-én érkezett a Magyarországra. Hogyan érkezett Magyarországra? és mi lesz vele ezután. Ugye viszonylag ez gyorsan nagyon... megszólalt a State Department, és elmondta, hogy mit gondol a történetről. Orbán Viktornak, miközben tegnap Milánóban volt, ez valójában a szó szoros értelmében, és nem viccesen, milyen fejfájást okoz? Én azt gondolom, hogy neki nagyon nagy fejfájást okoz, mert az ő hintapolitikájában, ami ugye a magyar történelme nem ismeretlen, ez most egy, hogy mondják ezt, tehát ahol a part szakad, itt nagyon nehéz Mit kockáztat? Szerintem kockáztatja a státusát a, a, a nyugati szövetségi rendszerben. És a kockáztatja, az mivel jár együtt? az elmúlt időben azt tapasztalta a magyar nép, hogy annyi mindent lehet kockáztatni, ami aztán végül is, nem, ami nem vezet sehova se, hogy hát még egy kockázat, annak nincs jelentőségű. Az, hogy itt nem egy egyetemről, nem egy diplomáciai csörtéről van szó, hanem valódi hatalmi érdekekről, és én nagyon-nagyon szeretnék hinni egy olyan világban, ahol egy ilyenre válaszul nem történik külföldi beavatkozás, hogy ország belpolitikájában, de sajnos nem hiszem, hogy a valóságban így a világ. Ugyanúgy, ahogy egyébként Macedóniában is Sorosgyörgynél szerintem többet tett, többet tett az amerikai kormány azért, hogy kiderüljenek azok a hangfelvételek, meg azok a dokumentumok, amik egyébként valós visszaéléseket le. Tehát lepettetek. az amerikaiak most azt mondják, nem azt, mint Gyurcsány Ferenc, hogy jön, jön és aztán sose érkezik meg, hanem azt mondják, hogy az amerikaiak elküldik Orbán Viktornak, hogy nekik miük van, és azt kérdezik, hogy szeretné Orbán Viktor, ezt más is lássa. Ez spekuláció, de én ezt éleszögűnek tartom. De ezzel Orbán Viktor is tisztában van. Azt is valószínűnek tartom. Orbán tudom, most kiderül, tudom, hogy tényleg egy nagy játékos. Ez most egy szó jó értelmében, vagy rossz értelmében mondjuk. Ez lényegtelen, de egy nagy játékos. Hát illetve az, hogy jobban mérje ezzel az előviszonyokat és a lehetőségeket, mint az elődei hasonló a itt a keretében. megfenyegeti hasonló -e hasonlóbb a Putyin, hogyha Amerikának enged, az mivel jár együtt? Ezt is életes tartom. Bár és most ő, ő már neki mi van a kezében? Vagy ő neki azért, a kezében, van az amerikaiaknak? Nem hiszem, hogy pontosan ugyanaz, de, de nagyon csodálkoznak, tehát az orosz is ismerve nagyon csodálkoznak, ha semmi nem lenne. És kérdében. oké, akkor viszont teljesen nevetségeség a történetet működben, nem nevetséges, akkor az amerikaiak és az oroszok is kicserélik egymás között, hogy neked mi van? Na ezt erről viszont hogy tényleg fogalmam, sincs. Az, azt nem hiszem, hogy nincsenek információk arról, hogy a másik kezében mi van. Mi a most ütköző zóna vagyunk a szó átvitt értelmében? Bizonyos értelemben most már igen, hiszen, hiszen Putyin egyik legfőbb szövetségeseként vagyunk EU és nato tagállam, tehát ilyen szempontból mindenféle. Én ugye jól érzékelem, vagyok. hogy bár viccesen beszélünk, ez nem egy vicces szituáció. Én nem is beszélek viccesen, szerintem ez egy borzasztóan angasztó. Azt kérdezem tőled, hogy a, a magyar nép, amelynek nem kötelessége minden pillanatban minden eltisztába lennie, de például ez ma téma lesz a civil a pályán, és úgy próbálok erről beszélni, hogy az emberek értsék, és ne egyből hitbéli kérdést csináljanak belőle. Ez itthon most éppen hol tart tudatilag? Szerintem sehol. Tehát, hogy most csinálnánk egy felmérést, akkor szerintem a nagy többség az nem is hallott erről a történetről, se tudja, hol van Macedónia, azt meg tárám, hogy mi van a történet mögött. A, ebben bízik nem? egyébként a, a magyar vezetés, vagy teljesen mindegy, hogy bízik, Tehát. mert jelenleg nem Magyarország dönt ebben az ügyben, hanem két nagyobb ország. Szerintem a magyar választó az most itt zárójában van téve, mert ez egy a kormány szempontjából magasabb rendű ügy. Ha itt lennének tömegtüntetések az ügyel kapcsolatban, akkor számításba jönne a magyar választó, most nem hiszem, hogy számításba fog. A, egyébként az egy nehézség ebben az egész történetben, hogy az ilyen természetű folyamatokat általában nehéz elmesélni a média kompatibilis formában, tehát úgy, hogy a politika valójában úgy működne, mint ahogy a hírekbe halljuk. Tehát szerintem nem lesz könnyű ezt a civile sem elmeselni, hogy miről szólít a történet, mert ez a, ez a politikának a szürke zónája. Aki okay, a Lineker azt mondta, hogy a futball 11-en játszak, és mindig a németek győznek. Már kidőlt, hogy nem feltétlen volt mindig igazad, de ez hosszú ideig állt. Létezhet-e az, hogy ebből Orbán Viktor jobban jöjjön ki, mint hogy belement? Hát... Elméletileg minden létezhet, én ezt nem látom, ezt a forgatókainat. Tehát valakinek, valakinek az érdekeit súlyosan fogja sérteni egy kis kiszolgáltatott -kis ország vezetőjeként, és szerintem ebből nehéz, nehéz jól, jól kijönni hozzuk. Ugye neked volt egy víziód, amit elsősorban mindig a, a civil alapjain helyett a... Most, most ez volt, a messzőjött emberben mondtad el. Én most jól érzékelem azt, hogy valójában még akár vissza is fordulhat a folyamat, ha Netán egyébként túl nagyot lépett Orbán Viktor, és etekintetben tekintetben hamarabb kivívja a nyugat ellenállását, semmint, hogy a keleti hatás végig tudja menni úgy, mint ahogy te azt prognosztizáltad. Hú, ez bonyolult kérdés volt, de ha jól értem, akkor a az, hogy, hogy nem, nem fog visszafordulni szerintem ez a, ez a folyamat most, már. mert tehát maga, az, ahogy, maga az, hogy eljutott ide és az, hogy hogy jutott el, vagy Góly, ez kibocsát, és hogy hogy jutott el, az már arra utal, hogy az át lett gondolva, el lett tervezve. De az azt az is, is jelenti, hogy akkor mi is elveszünk a nyugat számára. Nézd, ezt, ezt, ezt én nem tudom megmondani. Hogy nem mi elveszünk, mert ugye itt nem Orbán Viktor vészel, hanem az ország. Igen, igen, tehát a, a Magyarország az egy, az egy instabil, veszélyes, kockázatos tervként jelenik meg mostantól. De igazából részben eddig is, például a NATO-nak a gondolkodásában, az USA a külpolitikai gondolkodásában, és ami ideológiai kapocs volt mondjuk eddig Trump és Orbán között, és ami egy, egy ilyen kezelhető diplomáciai kapcsolatot teremtett, azt az azt szerintem nem fenntartható egy ilyen. Történet Oké, akkor beszéljünk magyarul, és abszolút viccelődve, bármint a részemről, akkor ez járhat azzal a szóképletes értelműben, és érteni fogod, hogy holnaptól nem lehet kapni banánt? Nem, nem, nem, azzal nem, azzal nem. Inkább, inkább talán azzal, hogy a piacon elkezdenek lejtel keringeni arról, hogy az egyik árushoz színkeli a banánt, és valójában... Jó, de ez jelenti azt, hogy holnap azt mondja az Audi, hogy gondolkodik, hogy elmegy? Ezt ez sem gondolom. Tehát ez, ez nem, nem pont úgy működik, hogy a kormányok azok utasítást adnak a multiknak, hogy mostantól akkor oda nem, vagy hogy gazdasági szankciókat fognak hozni Magyarországgal szemben, mert ez mind a két oldal érdekeit tudja oké, de érteni. az, de ugye te nagyon pontosan beszélsz, miközben én rengeteget kérdezek, de ezzel együtt jól bírod a sorat mint a mint a híd, mint a híd <laughs> Ugyan mondtad, hogy annyiban sántít a logikád, hogy amennyiben az a kártyacsata amiben most beült Orbán Viktor nem felvérve hogy milyen pénzekkel pókerezik amerikai partnere és az orosz ha ebben veszít, akkor ugyanakkor az ország kikerül a bűvkörből, mert Orbán Viktor nélkül ez az ország nem marad ugyanolyan, mint amilyen volt. És ugyanakkor... De, de, de, igen? Bocsánat, mondta, arról beszélsz, amiről én beszélek. Tehát te Macedónia, megint csak térjünk vissza oda, hogyan bukott meg Duerski, hogyha visszaállnékszel rá, akkor ha jól emlékszem, 2015 volt a forduló pont, amikor a, a Zájelf, ugye a későbbi, későbbi országvezető, bejelentette, hogy valami volt titkos szolgáltól, neki felvételek kerültek a birtokába. És azt, ha jól tudom, azóta se tudjuk, hogy hogyan kerültek a birtokába, így, így működik egy politikai beavatkozás ö, külső oldalról. Tehát én erről beszélek, hogy ilyesmit kockáztathat Orbán Viktor, aztán lehet, hogy teljesen más lesz a kimenet, és ő majd ajánlani fog cserébe valamit a a, az amerikaiaknak nem tudom, ebben nem látok bele, de szerintem... De ez destabilizálódhat ez jelentős mértében a magyarországi belpolitika? Abszolút. Tehát Macedóniában ez történt. Uh, ott a Dueszkéknek ugye tíz éven keresztül volt, ha nem is, nem is kéthalmas többsége, de azért relatíve biztos többsége a törvények. De most a polgárháborúról hát az beszélünk? Nem, nem, nem, nem, semmiféleképpen nem polgárháborúról van szó, de, de egy, egy cinkelt belpolitikáról. Amikor már, már én sem fogom tudni egy tisztelek azt mondani, hogy is spontán belpolitikai dinamikák érvényesülnek a. De, ha a ez bekövetkezik, ]ben. akkor olyan belpolitikán következik, ami még nem volt. Hát ami a Macedóniában volt, amikor már, már behatoltak tüntetők a parlamentbe, és ott fizikailag bántalmaztak politikusokat. Ez létezik. ilyen van a világban, hogy Magyarországon ez megtörténhet, de ezt nem tudom, de az, hogy nem. Az közelebb egy, van az ajtóhoz, mint korábban volt. Igen, tehát hogy nem az elmúlt 8 év logikája szerint fog működni egy rossz forgatókönyv esetén a magyar politika, azt én nagyon, nagyon elképzelhetőnek tartom. És akkor te olyan leszel, mint a, ha, a, ha a, a pilóta, aki azt mondja, hogy jobboldali szány ég, baloldali Liszány ég, én egy szigetről beszélek, hogyha ott kinéznek, vagy ezt innen fogod nézni? Remélhetőleg már nem innen fogod nézni. Megnyugtató. Köszönöm. <hállt> Hétfőn találkozunk. Oké, okay, szervusz. Filipov gábor valami hozzászólás, valami vidám. Milyen jó ott hallgatni. Hogy valójában mi itt a Filipovval együtt soros kezében vagyunk, és hülyeségeket beszélünk. Barátaim, szeretnétek egy kis, destabilizált stabilizált Magyarországot egy ennél nagyobb mértékben? Vagy mit szeretnétek? Jó reggelt! A telefonát szulajom már meg! Jó reggelt! Ez kurva jó volt az interjú, bocsánat! Na. És megnyugodott? Komolyan szállít! Állok a dugóba. Ez a pali ez nagyon ott van a spitzben, Én ezt csak hallottam róla! Hú, de drukkolok neki! Na! Milyen értelemben drukkol neki? Hogy ez ezt már nem... Én nem a, a tehetetlen dűztét a fejemet, hogy, hogy ebben az országban ezek és ahogy ő utalt rá, az az ember, hogy az egon bírta, hogy uram, ne hazudjon, miért nem mondta nekik? Nem jutottak Na. volna előbbre. Figyelek! Miért nem szólalsz meg? Öcsén. Mindegy, azt akarja, telefonáljanak. Előbb-utóbb csak megszól. Ahó. 06148909999 és 0636771161 Óhaj, Sóhaj, Panasz! Örülnek, hogy ilyen filmet adnak, itt ma nálunk egész nap. Mondják azt, hogy ez nem igaz, ez hazugság. A Filipov csóvája. A megint Albánia barátaim, itt Magyarországon vélemény tetszik a történet? minden a kis illeti műsor minden nap utolsó adás jó reggelt jó reggelt, um, próbáltam bepótolni, a bloomberg olvasom, hogy a kurtay a bemutatóját 8 perces taps <coughs> uh, követte és ezt a, az AP Ír adta a bloomberg most néztem a Bartók Rádió. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Uh, Nagyon-nagyon tetszett az interjú és köszönöm, hogy végre kétbe kerültem, most teljesen átlátom ezt a történetet és gratulálok hozzá. Ugyan azt gondoltam, amit az előzőbe telefonáló, hogy uh, Filipov Gábor fantasztikusan. Helyre tette itt a a dolgokat. Most Higgyen, én volna a legboldogabb, ha nem lett volna szükség erre a tárlatvezetésre. 0614890999 és egy egy jön karácsony, Gergely, aztán bácska János, aztán megyek haza. A hát tényletek kicsit még sántítok. Majdnem nem olyan vagyok, mint a hazók kutya. 061489099 és 0367761. valaki szóhoz tud jutni, 061 099 0999 és 063627-1161. 6 van lesz 8 óra. Jó reggelt. Rögt kívánok, hát ez a gyönyörű ütköző közepén ülünk, de azért ennek azért volt egy előző története, hogy is az oroszok úgy jöttek az MDK-ból, hogy azt mondták, hogy az áton nem terjeszkedik keletre. Tehát azért itt azért nem olyan egyszerű ez a történet, hogy csak Materónia meg Magyarolták, hanem egy olyan ütközön, váltunk váltunk megint, amiért szerint elképesztő kezd lenni. Jó reggelt! Jó reggelt! Én ezen szóhoz ütni. Szóval, hogy kicsit úgy vagyok, mint avval a, a rádiójáték, amikor Amerikában uh, elhitték az emberek, hogy virznek a lókók. Szóval, hogyha ebbe, ebbe bármi is igaz, akkor nem tudom. Szóval maradjunk abban, hogy ez vicc volt, az, ahogy te is mondtad, hogy ez csak egy vicc. Jó. De nagyon rossz. Jó, rendben van, nem mondtam azt, hogy csovagolj. Hát, pedig. Pedig. <gül> Istenem. Jaj, Istenem, Istenem. Milyen jó lenne most betelefonálna Orbán Viktor, és azt mondaná, hogy nézd fiala, ez a Filipov tényleg nagyon okos, de a helyzet a következő. Értem Navas és Tibornak, hogy sajnálom, hogy e, nincs ma, és hogy e, hát, talán ő is járt, jól járt az ügyben, hogy Grueski ügyben nem kell megnyilvánulnia. Sajnos nem mondhatom meg, hogy mit válaszolt, és Gulyás Gergelyel is SMS-eztem, és azt sem mondhatom el. Én azt kérdeztem tőle, hogy szégyelhetem e magam én a grúeski történet miatt, nem pontosan ezt írtam, és nem írhatom meg önöknek, illetve nem mondhatom meg, hogy mit válaszolt. Mindeketlen kitüntettek engem a bizalmukkal, egy farok lennék, ha visszaélnék vele. Ez egy nagyon jól tájékozott műsor, amely... A nagyon jól tájékozottságát arra szeretné átváltani, hogy nagyon jól tájékoztasson. Az információ az embert, hogy ezt szokták mondani, ami a korhatáros nagy farkúvá teszi, de egy bölcs ember nem veszi elő a slit Ha elővesz valamit, akkor ez a Filippop, de ez most ne legyen félreérthető. Azt mondtam, hogy a Filipó egy farok. 06148909999 és egy. hát hogy ne örülnék, hogy itt a civil rádió valamennyi hullámhosszán ilyen beszélgetéseket tudok az önök tájékoztatása érdekében adni, hogy aztán önök mit kezdenek vele, az már nem az én felelősségem, én jelentettem az árbóczkorsárból, aztán lesz, ami lesz. 061 48 99 9 és 036 aki az ámbulattól szóhoz jó szívesen meghallgattam, amit mond Hétfőn 19-én este fél nyolctól nagyon messzire jött ember az Aquarium Klub volt lokáljában, bakácsal, Filipovval, Önökkel is velem. A belépés digitala, ma pedig hatkor az N1 televízióban egy Schaller sor, Amiről ugyan nem mondtak véleményt, én ezért nagyon szomorú vagyok a hírhalatán. 0 hat 1 4 8 9 0 9 9 9 0 3 6 7 7 1 1 6 1 Hangosan hallgatom azért sipol. Egy perc múlva lesz 8 óra. 0614890999 és 063677161 másodszor. Great. Őli van a home mit tudhat ha, mit tud, ha volt Macedon miniszterelnök? Jó reggelt, lát? Hát figyelj, ugye gyakran idézem a a szabadon Eszterházi Pétert, akinek valamelyik fia sok közül egyszer azt mondta az apjának, hogy apám én kalandosan akarok élni, amire azt mondta állítólag az Eszterházi fiam, éj kalandosan. Ez most úgy kiterjeszthető. Sokan élünk kalandosan. Igen. meg hát, hogy egy másik klasszikust is idézek a Moldovát, ezt a gondoltam, gondoltam, nem gondoltam, ezt is megélhetjük. Itt van előtte egyre vastagabb dossziéd van, édesem. Édesem törölve, nehogy véletlen, itt le. legyünk. Hát figyelj, ugye, a mi kettőnk együttműködésében ugye Zugló a főszereplő, de akkor, amikor például megjelenik az az elem, hogy akkor, ha és ez ugye a főpolgármester jelöltségre vonatkozik, ott nagyon sajátságosan keveredik a nagypolitika a kispolitikával, vagy a helyi politikával, és ha valaki ezzel tisztában van, az te vagy. Persze, de ezek a dolgok egymásra épülnek, meg nyilván az ember nem tud két helyen lenni egyszerre, tehát ez, ez, ez ilyen szempontból összefügg, meg hát leginkább abból a szempontból függ össze, hogy azért én négy évig ö, igazgattam egy kerületet polgármesterként egy nagyon sajátos politikai helyzetben, és hogy ez a helyzet... Ö, nyilván nem tud folytatódni, valamilyen, szín, valamilyen irányba erdől majd a következő uh, munkálati választáson zuglóban. Csak én azt gondolom, hogy az, hogy, uh, hogy egyáltalán mit gondolnak az én potenciális szövetségeseim arról, hogy én újra akarok zuglóban indulni, vagy sem, az nem csak egy praktikus kérdés, hanem nekem ez egy politikai teszt arra, hogy működik-e az arra az a dolog, amit mi országos szinten építünk, mert hogyha országos szinten működik bizonyos pártok között és szövetség, legalábbis a választóknak ezt próbáljuk mondani, meg ezt mondjuk, és azt is mondjuk, hogy készülnálunk arra, hogy közösen kormányozzuk az országot, esetleg másokkal együtt, de, de mi mindenképpen ott leszünk, akkor ennek helyben működnie kéne. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy ennek vanért van egyfajta test jellege, hogy, hogy ha én azt a döntést hozom, hogy Valamilyen okból úgy látom, hogy a főfogámester indulás kapcsán azok a, hogy mondjam, politikai, stratégiai elemek, amelyek én hiszek, és amelyek mellett csinálni, tudom ezt, ezek nem állnak össze. Oké, okay, de az, ez nagyon csavaros történet. És ugye talán nem állunk el titkot, hogy mi jóba vagyunk, de ezzel együtt nem engedhetem meg magamnak, hogy csak baráti kérdéseket tegyek föl. Az milyen munka megosztás? hogy ezt a feltételt Szabó a mondja, miközben az ember azt gondolja, hogy Szabó a mondja, de valójában Szabó a szája mondja, de valójában a karácsony mondja, de mégse a karácsony mondta. Ez egy béna szerefosztás, ez egy, most ezt, talán így mondottuk, hogy ez egy baki volt, és erről nem a Tíme tehet hanem mindketten, hogy ez elhangzott, és így hangzott el. Ennek nem kellett Te... volna elhangoznia? Nézd, abban az ez egy vitatható dolog, hogy kellett, vagy nem kellett. Az biztos, hogy... hogy Ugye, ö... Konkrétan a szöveg, Szabó tíme a kielentette, csak úgy tudják elképzelni a szövetségi politikát, ha jövőre az önkormányzati választáson Karácsony Gergely lesz az uglói polgármesterjelőt, és ezt a szövetségeseik helyi, regionális és országos szinten is támogatják. Na, ö, ja, az, az, a, az ezzel a gubanc, hogy... Ö, ez arra az esetre vonatkozik, tehát hogy mondjam, ez, ez, ez azért nem baj, hogy elhangzott, hogy hát van ilyen döntés. És ezt a döntést nem én hoztam, hanem a párbeszéd taggyűlésének ilyen lévő tagjai hozták ellenszállat nélkül. Tehát, hogy ez, ez egy elég erős politikai akaratot fejez ki. Másfelől meg, meg nagyon sok más döntés is hoztunk, amit nem mondtunk el, és nem azért nem mondtunk el, mert mert titkos, vagy mellett akarjuk tagadni, vagy azért, mert nem tartozik az emberekre, hanem azért, mert az ember, amikor páthoz ilyen dokumentumokat, vagy ilyen stratégiai elképzeléseit, akkor azok a politizálását határozzák meg, és abból kell észre lenni, hogy ezek vannak. Ugye most már a második politikai... Azt tudom ezt be... mondani, hogy ennek azért van politikai jelentősége szerintem, amit az előbb mondtam neked, tehát hogyha... hogyha amit csinálunk az helyben, ebben az értelemben politikailag nem fenntartható, mert mondjuk, hogyha én el szeretnék zuglóban polgármester jelöltként indulni, azt helyben, vagy bármilyen szinten, mondjuk az én szövetségesen nem tudja támogatni, az egy politikai probléma, amit. Nagyon jól amit beszélsz, de Félib, el... meddig egy olyan helyzetbe kerültél, mint hogyha bizalmatlanság indítványt adtál volna be magaddal szemben egy egészen más így kapcsán. Ö, igen. Igen, azért mondom, hogy ez egy, én ezt egy bakiként értelmezem, és, és nagyon nem is szeretném horsítani. E, Jó, én tisztel, hogy megtisztelsz a, a bizalmaddal és ezt a hallgatóknak is elmondod, de ez a baki elhangzott, és innentől kezdve mégiscsak egy sajátságos bizalmatlanság indítvány volt ennek megfelelő következményekkel hozzátéve, hogy azt szeretném tőled kérdezni, hogy amit kérdezek, az a tartalmat tekintve helytálló e, hogy jelen pillanatban a párbeszédnek vagy a főpolgármester jelöltje, mert egyébként az MSZP-nek van saját főpolgármester jelöltje? Az MSZP-nek van főpolgármester jelöltje, a párbeszédnek jelenleg nincs. Tehát én nem vagyok hivatalosan jelölt, tegnéltettel arra, hogy én ahhoz a feltételhez kötöm az én jelöltségemet, hogy a főpolgármester kiválasztása kapcsán létrejön az a folyamat, ami elindítja azt a politikai menetrendet, amit, amit én helyesnek gondolok? Az előválasztásról beszélünk? Igen, és annak bizonyos paraméterei Így van, így van. biztos, hogy nem fogok elveszni, meg. mert csak elveszni tudnánk benne, mert ugye igen, ezek most... most szerintem ezt hagyjuk, uh... hát nem, nem, nem szívesen beszélek róla, csak ez a lényeg, Tehát a, Jelen pillanatban eset, fel van adva a lecke a partnereknek, leginkább az MSZP-nek, illetve bárkinek, hogy hajlandóak-e úgy kártyázni, ahogy te ennek a kártyának a szabályait gondolod? Ö, valójában nem is az én ö, kártyaszabályaimról van szó, hanem nekem az a nagyon, ö, hogy is mondjam, erős ö, politikai szándékom, Úgyhogy ezt a folyamatot uh, lehetőleg még nyissuk egy kicsit szélesebbre. Uh, például tudjuk megállapodni a Puzsérrel uh, ennek a szabályára. Én ezt egy kulcskérdésnek gondolom. Szerintem akkor van esély, sőt akkor szerintem ez a választás megjelhető. Egyébként hát, ugye, múlt héten vagy nem is tudom, jelent meg egy kicsit talános. Uh, közölményi kutatás, magát a kutatást nem közölték, de hát ugye viszonylag komoly újságíró tollából a egy cikk, ami hát ezt egy felmérésre hivatkozó azt mondja, hogy talósítsanak, hogy jelöltem meg, hogyha egy jelölt van. Szerintem ezt egyébként senki nem mondja kétségbe. És ezt még ebben meg, ugye az, az... És, néz... és arról is szólt a cikk, hogy azt te lennél. Igen, és, és, hogy, igen, és hogy a ma ismert jelöltek közül, én vagyok az, aki, aki, aki ezt a győzelmet tudja hozni én... Nem milyen milyen esélyt látszik? Ez egy, egy nagyon fura, ugye, ez egy ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, um, egy metró, amely párhuzamos alagutakban halad egyszerre, tehát a szó képtelen, teljesen képtelen a helyzet, nem az egyedüli, ami képtelen, mert ugye arról van szó, hogy a saját jelöltségedet attól teszed függővé, hogy egy létrejön-e egy olyan sokszereplős amiben egyébként te nem lennél azoknak a főpolgármester jelöltje, akiknek a támogatására számítasz ugyanakkor ahhoz, hogyha indulsz zuglóban polgármesterként, akkor támogassanak. De itt két dologról van szó. Arról van szó, hogy az ellenzéknek vannak megválasztott polgármesterei, és de te nem két kártyajátékot, nem két, két különböző kártyát játszol egyszer? Ö, most ezt lehet ezt mondani, hogy így van, de az az igazság, hogy ha én magam hoznám meg azt a döntést, hogy én mi szeretnék lenni, mindenki, ugye azt hogy nem tudom, hogy mit akarok, de azt, hogy én mit akarok, én, azt tudom. Én nem ezt mondom, én azt kérdezem tőled, és nem kockáztatom a kettőnk jó viszonyát, bár kétségtől ilyeneket az ember azért könnyebben kérdez egy olyan embertől, akivel nincs személyes viszonya, hogy nem arról van-e szó, hogy nem akarsz keményre esni. Tehát, hogy valamilyen módon valamelyiket a kettő közül be akarod biztosítani, nem akarsz két szék közt a padalásnál. Hát, egyébként, ha így lenne, akkor mi lenne? Tehát akkor az most olyan nagyon bűnös dolog, hogy az ember csinál egy munkát, Zuglóban polgármester, ezt a munkát nagyon szereti, alapvetően nem is akar ettől munkától eltérni, és ezt szeretné folytatni, de közben Két millió ember, nem két millió, szóval emberek nagyon-nagyon jelentős része nyomasztja azzal, hogy de el kell indulni a főtolgámesszaválasztáson, mert csak te tudod megvenni a tarlóst. És akkor, és akkor én, én, hogy mondjam, csak és kizárólag ezen, ennek a politikai felelősségnek a terhe, vagy, vagy súlya, vagy jelentősége miatt gondolom azt, hogy érdemes ezt megfontolnom. De hát ugye az van, hogy tehát én nem jelölt szeretnék lenni. Tehát azt gondolom, hogy én már voltam jelölt egy olyan helyzetben, amikor nem lehetett nyerni. Most meg egy olyan helyzet van, ahol elméletileg ez a győzelem kialakítható, és szerintem annak a feltételét ez érdemes erőtetszítéseket tenni. Ez a erre, helyzet de... jelleg minőséggel más, mint amilyen helyzetben végül is nem nyertél. Most nem, nem a végeredményt hát, tekintve, hanem az előkészületeket tekintve. Hát most más a helyzet, mert nagyon sok szempontból az én politikai elképzeléseimnek megfelelően alakul ez a dolog, tehát az MSZP nyitott e, az előválasztása, sőt, tulajdonképpen ezt a technikát alkalmazza. E, de rajta kívül a többiek már nem ennyire beleegyezőek. Hát e, igen, igen, igen. És ez, ez, egy, ez egy fontos szempont, hogy ez így legyen. És bocsánat, de hogy hogy, hogy, hogy, hogy is mondjam, tehát én ezt én ezt, én ezt, én ezt nem tartom egy, egy, egy, egy szégyelni való dolognak, hogy én nem fogok egy hülyeség miatt elengedni valamit, amit egyébként szeretek csinálni, amit szerintem egyébként a választópolgárok egy jelentős részének, vagy többségének a megelégedésére csinálom. Tehát, és még egyszer mondom, ez nem csak arról szól, hogy, hogy én, nekem mi azért kis személyes kis nőnükkém, vagy én mi szeretnék csinálni, hanem hát arról is van szó, hogy... hogy, hogy, hogy hogyha nem lehet a párbeszédnek zuglóban polgármester jelöltje öt év polgármesterség után, mert a saját szövetségésével ezt nem tudják elfogadni, akkor, akkor nem egy óriási légvár, amit építünk országos szinten, ugyanezekkel a pártokkal. Ez a kérdés, szerintem politikailag... Én ezt tökéletesen értem két, két akra megjegyzés. A az egyik az, hogy a valóság és a gondolatkísérlet találkozik itt, és Később persze ez a gondolatkísérlet is közelebb lehet a realitáshoz, de jelen pillanatban egy nagyon sajátságos viszonyuk van, amit tovább rondít az a szituáció, hogy erről különböző tévéműsorokban és nyilatkozatokban szó van, hiszen mi ketten beszélgettünk már erről négy szemköz, de nekem eszembe nem jutott az, hogy azt itt idézem, hiszen azért beszélgettünk négy szemköz, mert nem akartunk ahhoz további résztvevőket, és eszembe nem jut most se, hogy erről beszéljek, csak elmesélem az embereknek, hogy mi szoktunk beszélgetni, de óhatatlan abból adódóan nyilatkozatok vannak nagy nyilvánosság előtt, ATV, BTV újságok, létrejön egy olyan helyzet, amiből te már egyre kevésbé tudsz jól kijönni, és elkezdődik ugyanaz az iszabirkózás, mint ami a miniszterelnök jelöltséggel volt kapcsolatos, azzal az óriási különbséggel, hogy másodperceken belül a nyakadon lesz annak a veszélye, hogy komoly kétségek lesznek a tekintetben, hogy meg tudod a -e teremteni azt a szövetséget zuglóban, amivel egyébként négy évvel ezelőtt nyertél. Ez a miniszterelnök jelöltség kapcsán nem fenyegetett téged. Nem tudok ezzel vitatkozni, ez így van. Ez egy nagyon bén helyzet. A magyar valodai jellemzékbe van oltva az ellen, hogy, hogy az adott lesetben meglévő vitáit, amelyek tényleg a nyilvánosság számára azért Szerintem nem valóak, nem azért, mert titkosak, mert el akarjuk dugni, hanem azért, mert, mert valójában demoralizálóak, és nem lehet érdemi politikát csinálni ezek nélkül. Tehát én, én ezt mondtam neked, én ezt egy bakiként értelmezem. De ez az, már a második bakiet a Mesterházinak a megszólalása. Jó, az... de én most én most csak a magam vagy a, a mondjam, az én szűkebb csapatom döntéseiről tudok beszélni. Ez egy. Jó, de ez, ez, a baki, egy ez egy, ez egy lavinát indított el. Hát nem egy lavinát, egy nagyon erős mesteri megszólalást, ami... Persze, hát a maga politikai racionalizását értem. És jelen pillanatban nem tudjuk, hogy Tócsaba mit gondol, miközben Tó Csabával is beszéltem, de nyilvánvaló, hogy amíg nincs interjú szituáció, addig azt nem fogom elmesélni. Már pedig ugye Tócsaba nélkül jelenleg nem úgy tűnik, hogy zugló megoldható már, mint Karácsony-Gergely polgármesterségének folytatására, és egyszerre olyan mennyiségű bizonytalansági elem jelenik meg, hogy az ember azt mondja felsőhajt: milyen jó, hogy nem én vagyok a Gruevski, milyen jó, hogy nem én vagyok a Karácsony-Gergely. Na, hát örülök, hogy. <gül> örülök, hogy ezt az érzésé kell kialakítani másokban is. Én sem lennék most nagyon a helyembe, abban a értelemben, hogy ez egy Béna szituáció. Most nem teltem meg, hogy erre nem beszélgetek veled, mert ezt kérdezed, de. Van-e valamilyen határidő általad szabva az ügyben, és avval óvattal bánni, mert ugye e, a határidő az arra valója, amikor lejár, akkor az ember után azt mondja, hogy ennyi volt. Márpedig Magyarországon a határidők azok meglehetősen rugalmasak szoktak lenni, sajnos, hogy hál' Istennek mindenki el tudja dönteni, hogy adott esetben számára tetszik-e vagy sem. Tehát ahhoz, hogy az a szisztéma, amit te szeretnél az előválasztásban látni, abban van-e valamilyen dátum, amire azt mondod, hogy december 8-abban 7-e volt a határidő szasztok. Hát ugye, mivel elsősorban nem. Ez nem. Az első döntési pont az, az, az, az nem az én döntésem, hanem másoknak a döntése, és ebben hagy legyek én dodonai, mert itt okay. megint nem akarok mindent nyilvánosságra hozni, ami ezekben zajlik. Bár ugye nyilván. Ami nyilvánosan tudható az, hogy Puzsi Robert azt mondta, hogy ő szívesen részt vesz egy olyan előválasztáson, ami ilyen, meg ilyen, meg ilyen és akkor ez a sajtó útján mentek a dolog. Most nyilván ezt minimum ilyen szaköltés szinten le kérem, hogy ezt megbeszélni, hogy akkor ezt hogyan tudjuk egymáshoz közelíteni. Annyit tudok neked mondani, hogy, az, hogy azzal a menetrendel, amit az MSZP e, e, a nyilvánosság előtt, mint a, én legem is úgy értelmeztem, hogy a saját nyilvános nyilvánossállózott az én, én Egyet értek a melletrendnök illetően, tehát ennek a folyamatnak a legelejére véget kell érnie, és ennek megfelelően valamikor ennek a folyamatnak november végén el kell indulnia. Tehát utána nekem az akkor meglévő információk alapján meg kell hoznom ezt a döntést, hogy ez a dolog eléggé... Oké, okay, rendben eh, van ez a dolog egy egyik fele. Vagy... A másik fele viszont az, és itt véget ér a beszélgetésnek ez a része, hogy mikor és milyen formában kellene megnyilvánulni az msp nek a tekintetben, hogy veled együtt akar indulni 2019. októberében? Uh, most én... Az mszp nem kell megnyilvánulni. Tehát, hogyha a főpolgármesterről beszélünk, az mszp van egy. Az MSZP-vel nekem egyetértése van abban, hogy mi az a folyamat, az lenne főpolgármester mert főpolgármestéről cseresz, nincs vita. Elnézést, ez egy másik kérdés. Szabad csak úgy tudják elképzni a szövetségi politikát, ha jövőre az önkormányzati választáson Karásuk Gergely lesz az uglói polgármester jelölt, és ezt a szövetségeség helyi, regionális, országos szinten is támogatják. Mikor kell ezt kimondaniuk? Amennyiben amennyiben, az a helyzet áll fönnt, hogy ilyen vagy olyan okból, ö, nem gondolom azt, hogy van értelme a főpolgámesség elöltségemnek, és szeretném folytatni az ugrói munkámat. Ezt, hogy mondjam, ez egyfajta politikai szándék a részünkről, hogy ezt bizonyos szempontból ennek a önmagában túlmutató jelentőséget. A kettőnek orgáncunk. nem Tekénzette egyszerre, arra. tehát nem arról van szó, hogy az előválasztás nem. ideig neked ezt tudnod kell? Tűnik, ha az előválasztás ideig nem tudod, akkor könnyen lehetséges, hogy az előválasztásban nem tenyelsz, utána pedig megtudod, hogy az MSZP nem téged választ a polgármester jelöltséghez. Nyilván ezt egyetet nem szeretném, de, de én nem arra az esetre készülök, hogy nem most nem az a kérdés, hogy te mire készülsz, az a kérdés, hogy az MSZP mire készül. Hát, ezt meg ők tudják. Ezt Én ezt értem, de Szabó szerintem... a valamit mondott. Arra az MSZP jelenleg nem válaszolt. Amit a Mesterházi mondott, de ez a... egy... Igen. Mit válaszolt? Igen. Semmit. Azt válaszolom, volt egy is, volt egy az MSZP egykori elnöke, elküldött minket a francba, a magas szempontjából jogosan, és ezt a konfliktust most nem élezzük, hogy nyilvánosság előtt, ezért nem válaszolt semmit. Igen. Na, ez egy béna helyzet, én most nem szentem ezen lapozunk, mert ez nem. Ezt, Jö, ezt, ezt, ezt túl lehet bagasztani, de az a helyzet, hogy. Én nem jó, jelent. én azt mondom neked, hogy nem én vagyok a te média tanácsadód, függetlenül hogy időnként Igen. szoktam tanácsot adni. Nem jó az a mondat, amit idéztek egyébként elsősorban a jobboldali sajtóban, amit, a, amit a, az ATV-ben mondtál idézlek, nem arról van szó, hogy én ezt nem akarom, vagy hogy nem ambicionálom, hanem arról, hogy nekem nagyon-nagyon ne, helyen van most is, és imádom ezt a munkát, és bizonyos szempontból ez egy, áldo egy áldozat, hogy ezt elengedem, miközben nyilván nyerek érte minden mást. Ez nem lehet áldozat. Tehát ide, ha azt mondod, hogy izé, akkor visszakérdeznek, hogy miről tetszik beszélni, de erre azt mondja nekem az én közösségem, akik még vannak, a barátaim, akik vannak már barát jelöltek, hogy nehogy már szívességet akarjak tenni. Tehát ez, ezt a mondatot váltja ki, és te nem vagy ilyen. Tehát én úvnálak téged. Én értem, hogy az ember nem tudja, de Azt mindig... az apró az, az, az tényt nem tudunk kezdeni, hogy ez így van. Tehát, hogy ezt én így élem meg, ténylegesen így élem meg, és tudom, hogy ez bekézeltségnek tűnik, de valójában arról van szó, hogy most gondolj be, hogy van egy, ha van egy pedagógus, aki fogja kérni, miniszternek, de igazából nem akar miniszter lenni, mert nagyon szeret pedagógus lenni, akkor az nem egy áldozat, hogy elmegy miniszternek. Ahol egyébként nyilván majd kap a pofájába, ahelyett, hogy tanítani nyugodtan tovább. Tehát hogy ez, azért ez így van. Tehát én, én meg attól kapok tényleg már, bocsánat, agyvérzést, hogy kialakul velem kapcsolatosan mások által fölfúvott egy olyan sztereotip, hogy a karácsony az minden akar lenni. Nem, a karácsony nem akar lenni semmi. Ugglom, annak akar polgármester lenni, ami ma egyébként viszonylag nehezebben kivitelezhető, Tehát elébb lehetnék matikai kivetni, mint ahogy mondtam, az ATV-be. Tehát az kevésbé okozna konfliktust. Ami, hogy mondjam, egy sajátos helyzet, és teljesen ellentétes azzal, ami az én személyes, hogy mondjam, komfortzónám. De hát ugye én arról Nekem az az én képem, hogy olyan ember vagyok, aki kilép a komfortzónájából azért, hogy a közös ügyet szolgálja, csak éppen a közös ügy az egyenlőre nem rajzolódott ki ennyi. Tehát lehet, okay. hogy ez r nem egy jó mondat, de az a helyzet, hogy ez, ezt, ezt érzem. Értem, én egy dologot szeretnék, és akkor most egy nagyon fontos dolog mondok, talán a legfontosabbat. Az egész nem ér meg annyit, hogy agyvérzést kapja, jó? Tehát én ezt értettem, jó, a... nem, nem, ne... nem, nem, rendben jó. van. Én mértem most az elmúlt napokban, volt egy sarokműtétem, és akkor is előtte mérték a vérnyomásomat, és úgy tűnik, hogy az időnként magasabb a keleténél. Van, ami belefér, van, ami nem. Ha én a barátod vagyok, miközben nem vagyok, de egy olyan valaki vagyok, aki nem egyszerűen telefonkapcsolatot folytat veled, nem szeretném, hogyha ez a foglalkozási ártalom akár csak szóba kell lehetne. Ezt nagyon komolyan mondom. Jó, Gyerekek vannak, feleséged van, és azt jó, gondolom, de... hogy ha valaki pisztoly tartana a fejedhez, képes lennél más választani, mint a főpolgármesterséget és a polgármesterséget. Van még egy pár lehetőség az életben. De de, és persze. hogy én kivettem egy Joshua Redman koncert, vagy ki tudja, milyen koncert még fel tudott téged lelkesíteni olyan mértékben, hogy átgondolod, hogy nem a polgármesteri vagy főpolgármesteri fizetésedből veszel majd rá jegyet. Persze, egyébként az én vérnyomásom az nagyon rendben van. Ja. Rendben van. van, akkor csak azt mondom, hogy semmi agyvérzés. Jó. November 9-én már hagyományává vált ünnepséget idén is átadták a gondozási munkáját, diakat az együtt segítünk, okleveleket Zuluban. Mi volt ez? Igen, ugye pár éve már hagyományosan a, a családsegítőben dolgozó szociális munkásokat ö, ünnepeljük a szociális munkanapján, ö, és ö, Hát ugye nagyon nehéz volt ez a mostani ünnep, ugye volt ez az inácsi tragédia, ami nagyon évesen a figyelmet arra, hogy azok, akik a szociális ágazatban dolgozó szociális munkások, azoknak az élethelyzete, nem csak a fizetése, hanem a, hanem a, a, a fizikai biztonsága is, az sokszor majdnem annyira rossz, mint azoknak az embereknek, akik segíteni akarnak, és tulajdonképpen ez eléggé, rézlem be is árnyékolt a részem, meg, meg egy kicsit, hogy is mondjam, tematizálta is ezt az ünnepséget. Az uglóban Pataki Éva a családsegítőnek a vezetője, aki hát egy egészen kiváló szakember, és az az uglói szociális modell, amiről, amire én nagyon is nagyon büszke vagyok, és azt gondolom, hogy, hogy joggal vagyok az. Az ennek egyébként nagyon fontos része, hogy egy rendkívül jól működő családsegítő szolgálatunk van, amely egyébként sok olyan dolgot csinál, amelyet uh, nem kezdtünk el, tehát ezt is mindig el szoktam mondani, hogy például a családsegítőnek van egy közvetítő programja, tehát a munkerőpiacra próbálja visszavinni azokat, akik onnan kiszorultak, és ezt, ezt, ezt, ezt én megörököltem, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt elindították, mi a Kapság Ferenc polgármester idén, és erről szólt ez a program, és az, hogy mennyire ez egy ilyen kirakós játék, amikor egy ilyen szociális védőváros ki kell rakni, az abból is látszik, hogy maga a és is fontosnak érzi, hogy amikor egyébként őket díjazzák, hiszen az önkormányzat átadja ezeket a díjekat, ők átadjanak egy olyan díjat, amit azok kapnak, akikkel ők közösen dolgoznak, rendőröknek, civil szervezeteknek, a kormányhivatal munkatársainak, tehát ez nagyon egy nagyon szép és, és nagyon jó hagyomány, hogy, hogy, hogy itt, itt, itt, itt tényleg kialakult egy olyan típusú szociális háló, ami, ami át Hatoltól szépen önkormányzati állami intézményeket, mert erről szólt. Más önkormányzati hír, nem ezzel kapcsolatos, csak zuglóval. Ez az összekötőkapos zugló önkormányzata folyamatosan azon gondolkodik, hogyan tudná még zöldebbé tenni a keretet, és miként vehetne részt a klímaváltozás csökkentésében. Ennek jegyében kezdtek klímaerdő építésébe, illetve telepítésébe a német Próna utcában. Igen. Mi az a klímaerdő? A klímaerdő azt tulajdonképpen azt jelenti, hogy olyan városi erdő, ahol olyan típusú fákat ültetünk, amelyek gyorsan nőnek. És ez egy olyan, olyan területeket keresünk, és az egyik városfejlesztési koncepción ki is jelölt ilyen, ilyen, ilyen klímaerdő funkcióra területeket, ahol egyébként tehát nem klasszikus park funkciót képzelünk el, és nem olyan fákat ültetünk, amelyek a városi környezetben általában megszokottak, hanem olyan fákat, amelyek gyorsabban nőnek, és kifejezetten a, a, a, az a cél, hogy, hogy a változásnak a negatív hatásait egy kicsit nompítsák. Most nyilván, amit elkezdtünk, ugye itt civil kezdeményezésre kezdtük el, tehát itt csak a helyet adtuk, itt ilyen gyorsan nővő gyümölcsfákat ültettünk, Megérzem, egy is egy új. Szóval számomra egy régi kérdés, hogy a városban új fákat ültetünk, miért nem ültetünk gyümölcsfákat, mert azok még virágoznak is, mert termésük van, megnyerőek. De vannak más olyan területek is, ahol kijelöltünk ilyeneket, és remélem, hogy tavasszal ott nagy, nagyobb léptékben tudunk ültetni. Tehát ez tulajdonképpen olyan, olyan a annyiman annyiban különbözik a városi parkoktól, hogy, hogy, hogy ez az elsődleges szempont, amit említettem kötelezhető -e, házfelújításra a védelem alatt álló ingatlan tulajdonosa lesz tartalmi a módosított szabályzási tervben? Ezekről is beszéltek a településképi rendeletről tartott lakossági fórumon november 8-án. Van egy új rendelet, amely másképp szabályoz, mint a korábbi? Hát ez egy új, abban az értelemben új rendelet, hogy, hogy a görvényalkotó hozta létre a településképi rendeletet, ami tulajdonképpen egy kicsit, Megpróbál valamit visszacsempészni abban az egységes szabályozásból, amelyet eléggé aláásott, szerintem egyébként helytelenül, ugye az építési engedélyeknek a liberalizálása, hiszen 300 négyzetméter alatt gyakorlatilag nem kell engedélyt kérni az építkezésekhez. Viszont valamilyen egységes városképű alszolatnak lennie kell. Erről szólt ez a tájékoztató. Ezt a képsőtestület egyébként már, hát szerintem is fél évvel ezelőtt elfogadta, csak ugye nagyon nehéz ezt kommunikálni, hogy ez mi és ez a rendelet, tulajdonképpen mi ajánlásokat teszünk a városrészek arculatára, és ezzel párhuzamosan folyik egy munka, ami arról szól, hogy a helyi védelem alatt álló épületeket, azokat mindig újra gondoljuk, most is a jövő héti testületülésen lesz olyan épület, amire látesszük a helyi védettséget, ezek párhuzamosan zajlanak. Ugye a Zuglóban nagyon sok építkezés zajlik, ami okoz egyfajta riadalmat. Azt mondom hogy részben, jogos részben talán egy kicsit túlzó riadalmat a, a már itt lakókban. És ezek nagyon sokszor ezek az építkezések olyan régi épületek lebontását eredményezik, amelyeket nagyon sokan síratnak. Ezért én fontosnak érzem, hogy ez a folyamat újra elinduljon, és hogy nézzük meg azt, hogy vannak-e még olyan épületeink, amik helyi védettsége kellene védeni nekem is nagyon fáj szívem van néhány eset, amikor, mivel nincsen jogszalány, amit érten áll, hogy a tulajdonos lebontsa az épületet, ezért nem tudunk ezzel semmit kezdeni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állás jövő héten folytatjuk. Köszönöm. Hajrákarászány, szia! Szeretném itt elmondani, szintén zuglói vonatkozású, hogy matematika kalanda cirkuszban rendhagyó óra, a cirkuszban számadó László rendhagyó órái november 16-án, az ugye ma van pénteken a fővárosi nagy cirkuszban hogy hogyan kapcsolhat össze a cirkusz a matematikával, egy kicsit is kíváncsi vagy a válaszra, akkor el kell rend, egy rendhagyó matematika órára. A közös gondolkodás során a te ötleteidre is szükség lesz. A te fejedből kipattanhat egy szikra is ismerjük. A mondás kis cikrából is nagy tűz lehet, tehát ma délután illetőleg az időpont itt nem szerepel. Azt legyenek szívesek megnézni, nem akarok rosszat mondani. Ma pénteken számodó László rendhagyó matematika órája, és még egy ö, ilyen rendhagyó foglalkozás szintén a cirkuszban, Boldizsár Gizi rendhagyó órája, ez november 22-én csütörtökön lesz majd. Egy rendhagyó órán találkozhatnak a szikramanókkal, és megtudhatják, hogy vajon visszajutnak-e régi vaskai vaskályhájukba. Mindez a fővárosi nagy lesz látható. November 19-én hétfőn este az Aquarium Club volt lokájában nagyon messziről jött ember Bakáccsal, Filipovval, önökkel és velem a belépés díjtalan este fél nyolc órától minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás az elkövetkezendő percekben Bácskai János lesz a vendégem Ferencváros polgármester és 9 óra környékén elköszönök, akkor már ezt a szöveget nem fogom elmondani Röpke értekezlet vár rám az ATV-ben, aztán egy felvétel. Aztán még a honpolával meg kell küzdenem, hogy elmegyünk -e egy délutáni program, aztán más programok is várnak még ránk. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Tényleg rég éreztem magamat ennyire jól a bőrömben, ennek megfelelően alakul a halálfélelmem. Ha nem halok meg, és attól ez a kísérleti műsor persze megmarad, akkor hétfő reggel, 7 hét óra után is találkozunk egymással, Ugyanez, most csak megnézem a naptáramat, hogy nem mondjak hülyeségeket, ugye a jövő hét az 19-e, igen, igen, a következő hét is teljesét. hét, um, távolétemben dörö.fi alajanos kukac gmail.com Mondjuk ez a beszélgetés is megérhetett volna egy telefonálót, Egy telefon még belefér 061489099 és 036771161. Ha nem, hát nem. Tengermély tiszteletem lehet. Bácska János van benne a vonalban, és mindjárt azt fogom kérdezni, na, hogy aztán kiesen a székből. Azt írja a Budapest portál. Olvashatom? Persze. Három kerületet érintő Dunaparti tervekről döntöttek, ugye? Ezen a héten volt a fővárosnak egy közgyűlése. Az ötödik, a kilencedik... Ön ugye a kilencedik keretbe van, jól tudom? Persze, igen. Helyes. A 21. keleti Dunapartra vonatkozó építési szabályzatokat fogadott el a Fővárosi Közgyűlés 20 igen szavazattal, egy ellenében négy tartózkodás mellett. Az elfogadott előterjesztés, az elfogadott nem előfogadott, az elfogadott elterjesztés szerint a Budapest 2030, és ugye akkor itt mindjárt tisztázzuk, hogy ugye holnap nagyon nagy horderejű esemény lesz, mert ugye először ül össze az a grémium, amelyet nem régen hoztak létre, és amely gyakorlatilag majd a Budapest 20-30 kapcsán olyan mondatokat fog mondani, hogy attól fog visszhangozni majd a jövő hét. Ebben többé-kevésbé egyetértünk, inkább többé nem remélhetőleg ilyen, mármint, hogy egyetértünk, és remélhetőleg ilyenek hangoznak el. És ha minden igaz, akkor ebbe a kejfejancs is bele van vonva, úgyhogy én azon szerencsések vagy szerencsétlenek közé, de inkább szerencsések közé tartozom, aki majd ennek a terjesztésében, hogy a nép minél okosabb legyen és tájékozott részt vesz, csak aztán ne nőjön túl sok feladat a fejemhez, de mindegy nem tudom hány. Magának sose szokott halálfélelme lenni? Mert nekem minél jobban megy, vagy minél jobban érzem magam, mert nem biztos, hogy jól megy. Annál inkább a halálfélelmem. Ezt most furcsa egy 9. kelet által támogatott műsorban megkérdezni, de hát eddig is feltettem már furcsa kérdéseket. Hál' Istennek. Jó, hát akkor a maga halálfélelme is itt van bennem. Az elfogadott elő... Tesse. Ha volt is, nagyon. Ha volt is... Tesszett, volt is, nagyon volt, és annak közvetlen, nem pedig ilyen, nem tudom, milyen oka volt. Rendben van, akkor átvettem. Az elfogadott előterjeszt szerint a Budapest 20-30 hosszú távú városfejlesztési koncepcióval megfogalmazott feladatok megvalósításában... A Dunaparti építési szabályzat 5.9. és 21. keletre vonatkozó ütemei előrelépés lépés jelent a Dunamenti területe funkció, bővítése és barnamezős területek hasznosítása érdekében. A szabályzat ennek eléréséhez támogatja a 9. keret Ráckevei-Soroksári Dunától északra lévő területének funkcióváltását, a terület megújulását és aztán ez folytatódik a további kerületekre is, de most maradjunk itt. A szabályzat ennek érdekéséhez támogatja a 9. kelet Ráckeve Ráckevei-Saroksári Dunától északra lévő területének funkcióváltását a terület megújulását. Mit jelent ez? Bácska János fog válaszolni. Számunkra hát, e, ez azt jelenti, hogy a olimpiááparadása miatt a nagyveszteségek e, jó része nagy része pótlódik. Vagy mégis valósul. Lásd a kemény fel. Azértik, hogy... Azért. Valahova máshova kéne menni, vagy nem tudom, milyen helyzet, mert szakadozik. Hát... Most jó. Mindig mondja azt, hogy hát, igen. De... Én, én állam visszhangzik. De most jó. Között. Most jó. A, tehát, hogy a rátszkevés sorosság zanág, ami több kerületet érint Csepelt szemközti oldalon Ferencvárosta, minden sok oldalon, mert most építülünk, és az ottani beruházások, amit az olimpia hozott volna magával, azok javarészt és jó részt meg fognak valósulni, nagyjából egészében ez szerintem, aminek mi nagyon örülünk, hiszen a Ráckevéssoroksági donák Nekem személy szerint is, hiszen talán ott esett át ön is a tűzkereskedésen, ahol levesztünk. Re rekreációs Igen. Övezetként, Igen, is, Igen, rekreációs Igen. övezetként is számot tevő a életében, és tényleg egy igazságosan nagyon szép hely. Zárója személyesen, 41 éve ott bírok kajakozni, tehát ö, külön öröm még magam, magamnak is, a magánembernek is. Ezek mikor tervek, és mivel kapcsolatosak, tehát mi minden fog megvalósulni? Hát a 20-30 az egy elég jól belőhető szám, tehát plusz-minusz néhány év a 20-30-hoz képest. Ugye ez a Dunameder kotrásától a világbajnoki világszintű evezős, tehát nem Pajakkenu, hanem ez az evezős pálya. A Kemény Ferenc Atlétikai Stadion diák centrum, hogy így mondjuk, tehát tervek szerint egy 15 ezeres kollégiumi város, központ. Hát sok minden, még csak minden nekem sem jut eszembe. Maradjunk Lát... akkor ezen a területen, azt kérdezem, De... hogy... Vasútvonalak rendezése, a Galvani híd, amit majd máshogy fognak hívni, remélhető legalábbis remélem, hogy máshogy fognak hívni, annak a megépítése, nagy és kis híd, ugye át kell jönni először a Nagy-Dunán, Budafokról, aztán Csepel szigeten áthajtani a kis duna fölött átigálni, és aztán elvezetni való ezt a forgalmat. Közlekedés vagy sport választhat olyan, mint valami vízi Hát a közlekedés az inkább a internet legyen a sport most. Nem a víz, de... <gül> Én hát jó, Az azt az az hogy melyik lesz jön, hamarabb? Jön, jön, nem, nem, aztán megkapja a közlekedést, hát 9. érinti, tehát nem ilyen koncepcionális kérdéseket akarok felvetni. Ja, hittem, hogy most nem, jön, nem, nem, nem, nem, teljesen nem bolondultam meg, az, az majd csak estére következik be. Um, Kikaptak a haladástól? Vagy kikaptunk, ugye én volt, volnék, tehát akkor így kéne fogalmaznom. Hát hál' Istenek, a Juventus is kapott addig 5 is nyőzhetett volna. Hát, hát a foci ettől szép, és ettől volt. Az a, a Juventus meccs fantasztikus volt. A, elképesztő. Ez elképesztő volt, és én megmondom őszintén, ha én egy csapat tulajdonos lennék, én azt mondanám <gül> a férző. Murignyónak, egy, hogy, egy hogy még egy ilyen, és nincs az a gyűjtet. Hát ez olyan, mint a Szerbi Oramos, hát még egy ilyen, hát hány kéne még Hát látja, ez, nagyon, ez nagyon jó, amit mond. Abban a, a, abban a legjobb, ennek. a Szerhió Ramosra, azt kell elmondjam, és az a index becsületére váljon, hogy volt egy mérkőzés, ahol felvetődött az, hogy a Ramos megtaposott egy angol játékost, és utólag kiderült, hogy a közvetítésből adódott ez. Az nem volt, így van. Nem és történt nem történt. volt, az is az index elnézést kért a Ramosztól, miközben egyébként, hát amit a Ramos a Káriuszsal csinált, arra nincs magyarázat, és azért nincs. volt még egy pár történet itt az hát elmúlt a messzi, időben. mikor nyúlt a messzi a labdáért. Ugye ott nem is a durvaság, hanem nyúl a messzi a labdáért, és akkor így átdobja a feje felett. És é, ahogy ugye. a Murignyó bement, így a fülét eltart, vagy akkor most mit mondtok, um, hát a Rebrov nem viselkedik, így, és mit várunk Sőt. a pogba bátyjától? <súly> hát, gondolom, hogy jó játékot, megfordult már itt egy-két olyan játékos, aki körbefutott befutott bármelyik magyar játékost, mire az észre vette, hogy labdával tette az ellenfél valami ilyesmit, és akkor hát, ha húzza őket, hogy ott kéne maradni egyzés után, ezt az gyakorolni, mint a régi nagyok, mert a tihi kezdem kezdve most mondhatnám a kocsisig, a kocsis Sándor hogy világos személy, mert elég a kocsis ott. nem azért tudta a jó fejelni, mert hosszú, hosszabb volt nyapa, mint a többinek hanem egyzés után ott maradt és nem akármilyen edzés gyakorlatokat végzett Azt néztem a... egyébként, a dzsuzsákot -ja, néztem, e, és ott ugrált, a, a, a, ugrált tehát bemelegített a, az oldalvonalnál, hát tudja mit, ott volt egy vagy két ugrás, azért azért még van rúgó annak a palinak a lábában. Tehát Persze, ez nem ez is a meccsem hanem a kér... volt, hanem a bemelegítésnél, és azért az azt mutatta, hogy fizikailag a pali rendben van. Hát azt mutatta, hogy ha ha játékban lenne, és nem azon a szinten, ahol ő focizik, hanem jobb helyen, akkor az a két lövésből az egyik bement. Ugye csak az, az egyik lövés az fantasztikus volt, csak ez onnan is jutott az eszembe, hogy hát a Ronaldo az, aki egészen elképesztő magasságokba tud emelkedni, és, és, és tehát ez, jó, én nem tudok, hát hogy de... fogok tudni. Maradva a jó, focinál... De ez, ez se, tehát nem így született, hát, nem tudom melyik edzője, mondta talán pont a, a ször. Az, az a felső Hogy edzés után, edzés után ment a kondicionálember, hát ez nem magától van. Hát mutatja is, is a hasát. A Dalnoki akadémián, akadémián ismét a Frodi számára nevelik az utánpótlás kiállítás nyílt, Dalnoki Jennő olimpiai bajnok labdarúgó hagyatékával a Bodogalériában. Hol van a Bodogaléria? Megfogott. Jó, akkor a remélem. Jó, <gül> rendben van, mindjárt megnézem. De akkor ezek szerint ön tudta, hogy van egy ilyen kiállítás? Azt tudtam róla, csak nem tudtam elmenni, mert egy nap néha van olyan, hogy három helyen kéne lenni egyszerre, és ez egyik ilyen volt. Ugyanak Kérem alássan, jobbnál jobb programok Bodó, van. Galéria és aukciós ház Budapest Falkmisa utca 24, 5. Akkor kerület. Akkor az igen. Nagy kő le az ön szívéről hallottam. Hát olyan nagy nem, mert inkább ott lettem volna. Ezt értem, de hogy kidesz, hogy nem Ferencvárosban van. Uh, régen volt már, amikor lebuktam, hogy nem tudtam, hogy az utca Ferencvárosban, de mentségembe szolgáljam, hogy ott nem laknak. A, Jó, hát akkor... Bokhőtan a Bárd, a Bárd utca, amelyik az egyik uh, vágóhíd melletti kis közszerű utca volt, és fogalmam nem volt, hogy bár utca a Ferencvárosban. el, valaki beszélni akar önnel. Hajuk. Jó reggőt. Jó reggőt, lehet kérdezni? No ne. Persze. Azt szeretném keresni a Bácskajúrt, igazából Mandinerb szól a kérdés neki, hogy olvastam egy hírt, ami kiverte a biztosítékot, ez a kongresszusi központ versus rendezvény központ, ami a Nemzeti Színház mellett épül. De tudom, hogy nem az ön projektje, de az építési engedélyt önnek kell kiadni erre valószínűleg. Mit lehet erről tudni? Most arról beszélünk, ami már most épül, vagy ami majd fog épülni a most egy plac, egy ilyen parkolópra. Hát én nem tudom, hogy már most épül el. az megjelent egy hír a HVG online, -on, tegnap, hogy a szint által tervezett ja, ja, kongresszusi ja, központ igen, helyet já, épül tudom, majd valami IZBZ. Tudom, ez egy régi, most már majdnem 3-5 éves vita, hogy, hogy kongresszusi központ, vagy mi És most úgy számomra is úgy tűnik, hogy megjelent az, ami. Az én fejemben már olyan fél éve benne valami a pakettő. Hát a... Jó, ha már itt tartunk, akkor mindjárt visszatérünk hozzá, de ugye a kedvedért, kedves Tibor, hogy ismerem a betelefonálót, rámentem a HVG-re, azért elképeszt, hogy miket írnak emberek. Tehát itt van a HVG, azt így hogy a HVG úgy tudja, hogy a médiatánás nem hosszabbította meg egyik olyan rádiófrekvencia engedélyét sem, amely a kormányhoz közel álló média konkurenciája. Itt ugye a Music és a Schlager FM-ről van szó, de akkor már azt mondom, hogy olvassák a 24. a szalait, mert arról van szó, hogy ugye, mint ez a rádió is, ugye van egy 7 éves periódus, és aztán van egy 5 éves periódus, és van, ahol automatikusan valamit meghosszabbítanak, és valamit nem. Itt arról döntött a médiatanás, hogy automatikusan nem hosszabbítják meg, mert mind a két rádiónak felhalmozódtak olyan ügyei, aminek kapcsán ez az automatizmus nem valósul meg, és a következő 5 évre pályáznia kell az a mondat, mely megszűnik a Music FM és a Schlager FM, és ezt a tévedést minimális kockázatával mondom, mert nem akarok iszonyatos farokságot mondani, az a hvg.hu esetében olyan hangulat hangulatkeltő, hogy a faladja a másikat. Jó, ezt, ezt nem tudom, most elnézést, a elnézést, csak miattad el nem, mi nem csak történik. miattad rámentem a hvg.hu-ra. <gül> Oké, rendben. S, mi történik ott, ha erről pár ez akkor ennyi. Ezek szerint akkor a műpa második fele, vagy egy második műpa fogott épülni, nem pedig kongresszusi központ, ami egy jó tíz évvel ezelőtti gondolat volt, hogy egy akkora kongresszusi épületet építeni, ami a Vódhazú Magyarországihez képes -e volt, tehát Pozsony, Bécs, Prága, most nagyvárosokat itt kéne mondani a közelbe, tehát mindazoknál nagyobbat, ahol egyszerre legalább 60 de inkább tízezer, kongresszusi résztvevő tud részleni, ez a stratégiai döntés lett volna, de akkor nem ez lesz. Hát én, ó, igen, azt mondja, finta mehet jön, más egymilliár forintot fizetett az állam, most kidobja a terveket. Ugye erről van szó. Igen. Hát reméljük, hogy ez nagyobb mértében igaz, mint amit a műziker is lát. Jó, elnézést, ugye az ember mindennel nincs tisztában, elhangzik egy hír, rá megy az ember a, a forrásra, és a forrásra ezt csak megakad a szeme valamin. Figyeljen, kedves Bácskair ugye én most nem foglalkoztam, csak ezt, mi beszélgetni szoktunk. És mindenkivel beszélgetek. És ez tudja azt teszi lehetővé, hogy olyan sok alkalom van, hogy nem kell azt mondani, mint amit az elsimon időnként mond, de az kétségbeesésében mondja, hogy mi a kérdés. Hát nincs kérdésem, Amikor az ember beszélget, mondatokat mond. Ugye Orbán Viktor tegnap este Kurtály György bemutatóján volt a Milánoi szkálában. Én azt terveztem, hogy fél nyolc és nyolc között kielezem azt, ahogy erre különböző orgániumok reagáltak. Kétségbeítő állapotban van a magyar média. Nem volt ez az elemzés, mert Filipov Gábor fantasztikus elemzése elvitte az időt, de annak idején Lovas Istvánnal úgy kerültem vitába egy az akkori atv menő műsoromban, hogy amikor megkérdeztem tőle, nem ez volt a kérdés, hogy hány óra van, akkor azt mondta, hogy a kommunisták szerintem amikor az ötödik kérdés és ilyen választ adott, akkor megboldogult Lovas Istvántól, megkérdeztem, hogy elnézést, de most mi köze van a kommunistáknak eh, a, ahhoz, amit én kérdeztem. Még a népszava is belekavarja a Gruevszkit. Tehát eh, az, hogy elmegy egy kurták bemutatóra, az önállóan nem bír megmaradni. Ahhoz mindenki valami olyan plusz mondat, ugye a, a, a nevszót azért hozom, mert, mert ugye az én kedvesem ott dolgozik, és ő aztán igazán mindent elkövet annak érdekében a saját területén, bár ugye ez konkrétan nem ezt mutatja, hogy abban olyan hírek ne jelenjenek meg, amelyek egyébként ahhoz a konkrét eseményhez nem csatlakoznak. Egészen gyalázatos állapotban van ez a szakma. De azt így a Finta József megtervezte, ugye itt visszatérve ehhez a cikkhez, a MIPA és a Nemzeti Színház közé a kongresszusi központot, most a kormány rendelt odai rendezvénycentrumot, a szakma kiakadt a költség, újabb 150 millióval nő, a háttérben pedig Orbán-Ráhel kapcsolati hálója sejlik fel, a kormány Budapest építkezésére, terveiről részletes összeállítást olvashat, ez ugye egy ilyen bevezető, és ha már egyébként ez volt, akkor másodperc türelmét kérem, Szeretném idézni azt a cikket konkrétan, amire utaltam. Nekünk itt a helyünk a szkála a királyi páholyából üzent a magyaroknak Orbán. Miközben a nemzetközi és a magyar sajtó attól visszhangzik, hogy a magyar kormány egy jogerősen elítélt, körözött macedon politikust Istápol és saját törvényét is felrugva diplomáciai járművel szállítja Budapeste, Orbán úgy érezte, neki is meg kell nyilvánulnia. Igaz nem a Nikola Gruevski felé tanúsított különleges bánásmód ügyében, mert az erre vonatkozó kérdést és azzal patította vissza, hogy ez egy jogi kérdés, hát fordul jogászokhoz. Ez ugye elvileg a skáláról szólna, de mindaz, amit elolvastam, annak semmi köze nincs ehhez. Orbán ehelyett több napos. Hát, igen, de ne nem, nem, nem, nem, nem, nem Orbán elhelyezt többnapos hallgatás után a milánói Skálából kurtágy, hogy operájának bemutatójáról üzent Facebook oldalán. a Beket darabi alapján készült műről, itt írtunk bővebben. Először tartja a magyar opera bemutatóját a Skálában. Nekünk itt a helyünk, ma itt történik a legfontosabb dolog a magyarok számára. Írta a magyaroknak a miniszterelnök mellékelt képen pedig feleségével Líva Janikóval a lámina operaház király hogy adott esetben a népszavát Mi akadályozta meg? abban, hogy ezt az utolsó részt írja, és miközben a nemzetközi forduljon a jogászokhoz részt kihagyta volna, ahhoz majd egy olyan önmérséklet kell, amely tíz emberből kilencben nincs meg. Kétségbe, Remélyük. Remélyük Kétségbe. majd, ha Kurták darabot a BNC-ben, vagy a közelben felépülő modern opera házában fognak újrajátszani, vagy először Magyarországon, akkor a népszava, oda is eljön, és a koma nem kell abbról ezt körüljön, mert a koma más. Jó, csak kell válaszolnom valakinek egy SMS-t, aki uh -huh. ezzel kapcsolatban én azt írom, hogyha a kettőnek van meccéspontja, Az mindannyiunk tragédiája... Szegény Kurtag. Szegény Kurtagnak lehet, fogalma nincs, hogy ki az a De lehet, igen. A kérdés pedig az, új új járat indul új Lipott város és a Fővám között. A fővámtér az Momentán még 9-e kelet ugye? Még épp. Hát az egyik fele. Ugye a, a, ezt is így, így már megszólta fél. a sajtó, még el se kezdődött, de azt mondták, hogy oh, ez bugink, tot, uh, totális farokság, de semmi értelme. Ugye úgy szól a mondat, Hétvégente új trolliárat közlekedik a Belvárosban, amelynek egyik végállomása a Lehel a másik a Fővám téren lesz. Szombattól hétvégenként City Trolli nevű trollibusz jár a Fővám -tér és a Lehel tér között. A trollibuszok önjáróak 4 kilométert felsővezeték nélkül is meg tudnak tenni, így a gyárművet forgalmi okok se okodályezzek annyira a haladásban. A trollibusz a lévő piacokat is érinti. Hát gondolom, hogy piacjárat. Én se Hallottam sokkal közelebb, itt egyszer régen, mint a halvány emlékek között, terenk, hogy majd a 5-ös busz, aminek a menetideje mondjuk olyan 39, és most másfél órán nagyobb időt kéne mondani, 100 perc között van már, mint hogy végállomás, tehát tulajdonképpen el lehetetlenül az ötös ös busz, annak a kiváltása, főleg a hétvégi piacolós, mármint a szombati piacolós időszakra, környezetbarát, és a többi, és a többi, szerintem ez egy jó városi belvárosi kezdeményezés A hős utcai helyzetkarcsán még korábban írtak a, a lakótelepről, a József lakó lakótelepről, de azt a kilenc óra közelsége miatt áttesszük másra. Jó, akkor én itt most elköszönök önöktől, és önöktől, öntől, és akkor a jövő héten folytatjuk. Jó? Igen, majd erről beszélünk két szót, hogy ha esetleg nem pénteken. Nem, arról beszéljünk meg most. Önnek mi lenne jó? jó? Hogy... Hát a, a nem péntek. A nem péntek csütörtök nem lehet, mert akkor barratszedés van, hogy hol, mikor, azt még Aha. én se tudom. Akkor azt mondja, hogy szerda a 9. Tökéletes. Jó, akkor beírom. Én is köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Üszönt, hallásra. Üszönt, hallásra. Visszatérve egy pillanatra a névszavára, mert itt nem a névszaváról van szó. Itt van nálam az origó, a 444.hu, az index, tehát igazságtalan lennék, ha kiragadnám a névszavát, és ugye nekem ezügyben további óvatosságot kell mutatnom, mert az hogy nekünk van egy magánéleti kapcsolatunk, és közben Hompola Krisztina lett a népszóva kultúra rovatvezetője, nekem erre tekintettel kell lennem, a többi újság rovatvezetője, és rovatvezetője, nem barátom és nem barátnőm, és nem biztos, hogy jót tesz valakinek, hogyha én túlságosan sokat emlegetem, még akkor is, hogyha e, szeretettel teszem, tehát ezügyben nekem önkorlátozást kellene gyakorolnom, e, és ha ezt nem tettem, akkor ezt rosszul tettem, tehát e tekintetben a népszóval nincs kiemelve, a 444.hu például valami egészen elképesztő szöveget hoz, közben például egyedül a 444.hu írja azt meg, hogy hol lehet meghallgatni ezt az operát, és hogy egyébként Magyarországon a Bartok Rádió közvetítette. Nincs Magyarországon ma olyan fórum. Tehát a Filipov Gáborral folytatott beszélgetésben a Filipovban egyebek közt az volt a fantasztikus, nem mondott, én legalábbis az emlékezetem szerint nem mondott olyan mondatot, amit egyébként írásban azért kéne kihúzni, mert nem odavaló. És hogyha ebben én nem járok annyira élem, mint a Filipov, akkor nekem is. Nem az, hogy tanulni kell, ez nagyon sok embernél önfegyelem kérdése csupán. De a jelentősége tízes, talán tízes. Kilenc óra van, kilenc óra három percig maradok, mert az tizenkettő. Ha bárki telefonálni akar, akkor ha beszélgetek vele, de nem maradhatok tovább. Nagyon szeretnék, de annak figyelmetes közül következményei lennének a pályára vonatkozóan, és nekem ma még van egy fontos jelenésem. Több is, de munka munkaügyileg egy. Figyelek, ha van mire. Csomagolok, tehát zene már nem lesz. Kockára van téve a jövő hét pénteki nap, mert hogy ugye se is, bár nem Navracs is az lesz. Navracs is most nem volt. Jó, akkor nincs kockára téve a nap. Még egy telefon belefér. Ha egyik nagyon sokan telefonálnak, akkor még maradok azt követően is, de az első olyan telefonnak, ami ide ragaszt, be kell futnia. Még egy perc. Tessék. Jó reggelt, Horváth Péter. Hát 4 körül, el, körül el, ezt a Húlyás Balázs nevulat emlegettek. Talán emlékszem, két hete én is mondtam neked, hogy honnan került ez az ember ide, hogy már mindenhol ő van. A, a naphíre, kötött fokás, egyenes beszél, mindenhol ő van. Ez, ki ez a pali? Nem tudom. Hol volt ez eddig? Életek, tudom. Volt. tüntetésszervező volt. És ennél sokkal többet azért sem mondhatom, mert holnap még lehetséges, hogy a civil a lesz vendégem, bár Nyilvánvaló, hogy miután személypolitikai kérdésekről is lesz szó a mai értekezletnél, könnyen lehetséges, hogy ez is szóba kerül, de nem hiszem, hogy jó tenném, hogy ennél sokkal többet mondanék. Nagyon rossz véleményem van arról, ahogy, ahogy tévémisorok között egy és, tehát ugyanazon emberek mennek, talán a véleményük nagyon nem változik, de én nem tudom megbocsájtani a kokorellinnek azt, hogy beült a szabadfogásba. Ez persze magánügy, de abban a pillanatban, hogy velem szemben ül a civil a pályámban, abban a pillanatban már nem magánügy. Hogy Kálmán Olga jól teszi el, hogy beül ebbe a műsorba, hogy havasárlik azt követően, hogy mondta, hogy nem hiszi neki tévészereplése lesz, egy napon rá ezt bekövetkezik, hogy ezek szerencsésekre vagy semmin ezekről konkrétan gondolok valamit, de 9 óra 3 perckor, 9 óra 4 már nem gondolok, illetve tovább is gondolok, de nem uhajtok erről beszélni. Amíg nem szól, második itt vagyok, de már másodpercek kérdése. Ha valaki most telefonál, még elér... Akkor elköszönök, dörö.fi alajános, Ne felejtsék, hogy 19-én, hétfőn este fél, nyolca, fél nyolc órától nagyon messzire jött ember lesz. Valaki még telefonál, ő becsúszik kiderül milyen sikerről. Jó reggelt. Jó reggelt, Keresett, nem régen, miben segíthetnék? Én kerestem. Igen, kérem, hát azért tudom visszahívni. Én fialajános vagyok, mikor kerestem önt? már tudod, az álljok, és 4 hogy mikor kikerestem? Negyett nyolc Akkor véletlenül félre Ez egy ilyen 0639412-re emlékeztető van. szám. Jó, Én... oké, okay, rendben van. A Filipov Gábor helyett véletlenül önt hívtam. Semmi gond, akkor nem probléma. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallás. Kérem, viszont hallás. Lots